Aix, Aix, Aix, Aix, és, és l'emisora de... de Referència al el maresma, via del ràdio. li rodalies ben vingut.ón les 19 i les 7 de la tarda i estem en directe a l'estudi central d'aquest emissora 91.4 de la freqüència modulada. i som dia 1 d'abril. Avui, tal dia com avui, fa 70 anys. El senyor Franco va dir: “caadré unastonet aquí i s'hi va quedar-hi quaranta anys llargs. Sí bueno, això és el que tenen els dictadors. Hi ha, Hi ha alguns que no els creus ni en va aigua bullint. Hi, Hi ha alguns que sí que han sortit. Miri, també no va sí. morir l'altre dia el, el president Alfons Inda. De... Sí, però aquest va ser el primer president demòcrata Demò... que van tenir va... després ah, del, per això, per això. De, del cop d'estat aquell que va passar a Argentina. Mira, que van tenir molts dictadors. Que per culpa d'aquest cop d'estat molts argentins van venir cap aquí sí, i es van sí, fer psicòlegs. Sí. Bueno, primer havíem anat nosaltres, eh? Sí. Que quan el, el sí, però... senyor Franco va fer tot allò, sí. també ens vam fugir, eh? Sí, però la majoria van anar a Mèxic, més que Argentina bueno, van a Mèxic. De... Molts es van quedar a França, Mèxic i Rússia es va si ha cap allà també va ser el Serrat el Serrat sí va estar, va estar allà o va estar a Xile um, va estar més a Argentina, Argentina ja. va passar per Cuba també això li passa perquè el Serrat se li escalfa la boca no, se li va escalfar el, la boca ja, i va dir el coses. que no tenia que dir sobre la, sobre la mort del Puig Antic o oh, oh, acabo de veure un acudit aquí baix i també parla de, de, del mateix, eh? Sí, o sigui, que sí, se li sí, va escalfar sí, sí, la boca sí. més d'un, eh? Sí, sí, Ara sí, ell sí. El va, va haver passa, de sortir per cames. El que passa que el senyor... No, no, ja estava allà. No va sortir, estava. Ah, estava no allà. Estava allà. I, I, i el i... senyor cisco li va dir... Jo que tu no tornaria. Clar i va dir, "Bueno, fos, pues, bueno, fent les Amèriques." Diu, "Més vale que te quedes." Exacte, exacte, exacte. Yeah. Diu, "Caminante no hay camino, se hace bueno, camino andando." Vale, és que ha donat per, per, per ser un gran ídol a Argentina. No sí, sé, Mirés va cada va cada llà. En fin. No molt, Sí, ho van perdonar, mai sí, ah, diuen... ah, clar, o sigui, perquè no, no el necessitaven. Jo per mi que Franco tenia els aimer. Després no s'en recordava. No, no ho Diu... sé, perquè a part del Franco hi havia molta gent al seu voltant, eh. Diu, "Estel he este... matat jo?" Te lo jo no ho recordo haver firmat aquesta sentència de mort. Ah, no, que no firmava sentència. Ell firmava enterau. Ah, la, sen la sentència sabia. de mort la feien els ministres. El senyor Fraga mm. feia la sentència de mort. O sigui, el sí? jutge deia, condenava a muerte. Mm. I llavors ells feia la sentència de mort, li portaven i el Franco se mirava i feia, ah, bueno, enterau. I ja està. I tant tant deien, oiga, excelència quizá que inducte alguno. Diu, ah, bueno, a veure, què vull inductar? A veure, el Xes Reynch no, no, este no aquest no m'agrada el Puig Antí, no, no, este tampoc este señor que, és, que, que que era un sargento de la Guàrdia Civil que en un arrebato el, diu, le pegó dos tiros al teniente porque se pensaba que se entendía con su mujer este es un hombre, hombre pues este, este, este sí. le... ja està, i llavors li feia, Veu, indult. No, feia un indult, veus, Veu? per compensar veus com no era tan dolent com tot això bueno, deixem-ho estar de tres ni <laughs> <laughs> <tres> <laughs> no, indultava estingui... un. No, Ten... ofertes. Sí, 1 3 per 1. Falla ofertes. tenia la marca blanca també. Sí. Carrotevin. La blanca de Carrotevin. Quins, quins que ha estat aquest que deiem, si no ens podem començar a riure de certes coses, haig de veure què plaguem. Pues encara hi ha gent que ho ha viscut això. Sí, ja ho sé. L'altre dia vaig sentir amb un senyor que tenia molta ròdio. aquest país començar a ser un país normal el dia que la nostra, generació es dia la, la nostra, sí, la, la dels, fills, dels fills que van fer la guerra. Exactament. Hagin desaparegut. Clar, perquè a nosaltres d'alguna manera també ens ha repercutit tot això. Home, diguin-ho a mi. Sí, sí jo, bueno, jo no sé si vostè era com el senyor Saura que corria davant dels grisos home, però ja havia corregut alguna vegada, alguna vegada. Sí, però, senyor però... Saura no sé perquè igual se m'agava el Gonzalo com ella però nosaltres ja vam agafar, <ríe> la, agafar en l'època aquella que diguéssim ja teníem o sigui estàvem tots contra una, una sola persona contra home, un sol règim bueno, que això està molt bé home clar Clar, perquè llavors va. no hi havia dificultats. No. Estàs a favor o en contra? És que ell? Estàs a eh, o <ríe> <ríe> sí. eh, bueno, doncs, en contra? Estàs mm -hmm. conmigo o contra mi? Semblava a l'educació d'algo. Dius, bueno, s'estava en contra. Hi havia repartor. Doncs, Però vull dir que ja, ja, ja era una època que ja d'alguna manera la cosa anava fluixant, els demòcrates tenien una mica més de força, tenies una mica més de... Aviam, no era tan perillós com la al principi. La mànica no estava tan ah, tancada. Exactament. De totes maneres, els hi de dir, senyors i senyors, si algú ha conegut a aquella època, que més d'una havia anat a la presó per pintar Amnistia a la paret. Sí, clar. I, i, i l'havien arreglat, l havien fet la cirurgia estètica a l'inrevés. Sí, i algun copet també s'havia escapat no, no, no, amb no, no, aquestes corredisses. Havien posat, ah, sí, havien ah, posar la cara guapa. Sí. Mm? I, no, I això sí, ara, a partir d'ara, que el senyor Saura ja ha dit que no hi ha cap problema perquè ara fins i tot els, els fotògrafs, els periodistes, es posaran fins i tot una armilla i en lloc del braçalet vermell que portaven, ara el portaran taronja. No portaven una cosa aquí, el braç de, de, de, de, de pàmi i mig, de color vermell. No, no portaven un braçalet tan doncs ara... jo com, com el Narnström. Ai, què vull contra el càncer pues, de pues, huevo? Doncs pues ara en lloc no. de vermell serà taronja perquè es vegi més. Ah. Jo, jo els vestiria, mmm, disseny Àgata Ruita de la Prada, que jo, es veuria més. I a veure, jo quan van dir, diu a veure, diu, és que clar, diu, és que els fotògrafs s'han posat entre els manifestants i els Mossos. Diu, "Home, si ha de fer fotos, que vol que les faci." Mm. Des de 3 km enllà. <laughs> Conya, ha d'estar? Que... És el mosso que li ha de passar pel costat? Sí, però és que es posaven a darrere dels Mossos, ah, home, arropenjant-se fins i tot a l'espai d'un mosso, això no pot ser. Es van arropenjar a l'espai d'un mosso? Es un veu un que moço? sí, i clar, si li tremola el pols al fotògraf, no es pot arropenjar la. l'altre. Fa que la feina que això... no sigui bona. Clar, exacte, exacte. Per cert, senyor Saura, vaig veure hi la seva intervenció, però sí sé que m'està escoltant Joan, perquè de tant en tant deu venir per aquí. Mm. No, sé és, no sé. és possible. És possible. I si no, dissabte, com que, per cert, repetim el programa dissabte. No és que el tornem a fer.. Si no ho senten avui, no. ho posen dintre de l'ordinador amb unes coses que no sé com se diuen, amb cookies i recontra-cookies i no sé què més, eh? que el tècnic tenint, en sap bé, el tio d'això. Sí. I llavors el dissabte... T'està mirant dient, aquest què m'explicarà aquest ara? Aquest ara veiem què diu, ara veiem què diu que, que s'està enrotllant, només que digui que es repeteix el dissabte. Put... Exacte, el dissabte, de 10 a 12... Entendient a flipar. De 10 a 12... <ríe> sí, vostès el tornarà a sentir. Per tant, les hores que diem ara són les bones. Les de dissabte no seran no, bones. No, però això sí, sortirà igual cara. ara, eh? Igual. Perquè aquest sí que serà l'únic programa que igual. sortirà igual. igual. Bueno, si no s'interrompeix, si no hi ha algun tall de corrent, sí. si no... perquè tot pot passar. Si no s'accelera i surt amb aquestes i d'anar menys del compte. No estaria i compte bé. I doncs deia, el senyor Saura, igual que a mi de, mm. de, de, de la finca d'estiu, mm. eh? que igual si fa bon cap de setmana igual se'n va. On te la té? suposament revisar les cames com tothom, però la finca. A ah, la finca. No ho sé, no ho sé, no, ho sé, no ho sé, no ho sé. No, no, no ho que sé. dic igual passa ah. va, jo no sé com que per guiar finca, és sí, sí. igual per algun poble d'aquests, vostè sí. ja sap que per guiar pobles que tenen molta virolla. Oh, i, tant. i tant. Hi ha un d'aquestes d'aquesta pobles té la... Ho sé Seria, però no m'en recordo. Va. Com que nanter té dos ah, sí. Té Tello Pirineu. Oh, sí, sí la, no, la diuen del Pirineu, perquè és comunista. Bueno, està Però bé, està bé, cadascú ha de tenir la seva ideologia. Ah, en Quan entre ell i la Imma es veu que guanyen calerons. Bueno, es poden permetre tenir la casa a Barcelona, tenir el perquè Pirineu i ja, ja, una altra. ja tindran liquidades les hipoteques, home. No és com molta gent que encara està pagant les hipoteques i a veure si baixa l'Euríbor, ai, que no arribo. Aquest, ah, ah, és que, oh, que oi, mira ja, que si ja és, és, és, Perquè són estudiosos. Ara ho ha passat molt malament, eh? Perquè... Sí el senyor Saura, perquè dius, i si m'acomiaden i no puc acabar de pagar la hipoteca? Sí, bueno, que, ara, escolti... ara li, li parlo. Per cert, si m'escolta el senyor Saura, anant cap amunt. Mm -hmm. Ahir vaig sentir la intervenció al Parlament. Sí. Els actors, malgrat que llegeixen, fan el que es diu una lectura dramatitzada. Mm -hmm. Si ha de llegir l'informe mm -hmm. en primera persona que és que si el llegís que el dongui és crític, no fa falta que hi vagi, que no ens avorguessin. Que, que, que, que porti un actor i que el llegeixi. Exacte, que porti hi ha, hi ha un actor. Amb... Imagini's, que, jo que, sé, que porti, que porti, jo què sé, sé, el farelo, o el Constantino. O el Constantino. Els Mossos, resulta que... Exacte. I ja dius, home, almenys més... És més d'això, no? Hi ha una cosa amb, amb això que, que dius, aviam, s'ha encarregat amb, amb un personatge perquè clar, algú, algú tenia que, que, que caure sí, clar, algú va. se l'havia de carregar tot ja. això, i dius bueno, han tret amb aquest senyor que tenia una feina molt concreta, doncs hauran de suplir-lo amb un altre senyor el de sí, però el de ja treballava sí, però no sé qui posaran en un altre lloc veu que et posaran en algú d'aquests, no ho sé sí, vol no dir? o, o si no, simplement si no, o no, dius, aglutinarà la feina hem fet el tonto de l'aba de pagar el sou d'un senyor ah, durant dos anys aquí anava Potser era tan necessari tenir aquest sou? Ai, ha no sé, moments no sé, de crisi no sé, no sé, un no sé, no pensa no sé. malament, eh? No ho sé. Bueno, només sé que el senyor Boada portarà ara, portarà bomberos, portarà protecció civil i portarà aquestes no coses sí, així. O portarà de... la manguera en l'aire. Exacte, exacte. Se l'apaga incendis. Apaga incendis. Eh, de totes maneres, continua sense parlar amb el Delors, o sigui, no es parlen. El Boada i el Delors no parlen. No es parlen. No, fa, fa temps que les... no es parlen. Bueno, però no, ja no s'havien parlat mai, no? O, no, bueno, no? No, no, no s'havien o... parlat mai. Bueno, fins lògica. Clara. Abui avui en dia n'hi ha mails. Sí, una conselleria es i així sense parlar-se. Sí. Envies un mail. Diu que ha molt tonto ah, un avui, avui no puc. <ríe> Serà la setmana que ve. Sí, diu que li molt tonto cul, que, ja. no, que avui no. Clar. Avui no puc, que no... Quedem la setmana que ve. Va, pues doncs, no Va. sé, no em ve bé. Exacte. Estic reunit. Això ja també estic reunit. Tinc una reunió urgent ah, És el que passa, tenir tanta, ta, tanta feina Sí, sí, sí El problema és que el senyor Montilla mm. eh, com a president de la Generalitat quan, un president normal, quan un conseller no rutlla diu, doncs pues mira, t'haig de cessar no, i ne'n si poso un altre Va fer tot el contrari bueno, Però clar, passa que clar, com que hi ha un pacte que hi ha unes conselleries que són del partit no són, no, ell no pot decidir ja. li ha de dir amb el, amb el, amb el secretari general del partit Canviem-me aquest senyor, però com que el secretari general del Partit és el mateix Saura, Clar. no s'autocanviarà. No, Diu, si a... ja ho faig bé. Però que, a més a més, el senyor Montilla ha dit que sóc jo el responsable final. O sigui, el Saura és responsable, però per damunt del Saura estic jo. I jo defenso tota l'actuació del Saura. I per sobre d'ell està el Parlament de Catalunya. I el poble? El poble només ha d'anar a votar cada quatre anys i pagar els impostos, i ah. prou. Ah, Bé. O què, pensava vostè que tenia més drets? No, no, no pensava. No, aquí no hi ha no, més drets no. que aquest. Ni esquerres. Ni esquerres, <laughs> ni esquerres. Ni esquerres. Ara, ja no m'agradarà saber quants pots traure iniciativa a les properes eleccions. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Ara tenim unes eleccions dins de poc que Bé? ja s'estan barallant les, les europees. Oh. D'Europa oh. i Europe. Oh. I un... oh. sí, a yes, Esquicant. Costen... Sí, que també ens costa un... Sí, també ens costen un de sí, fet. En fin, amb la de peles que ens estolviaria. Hm, mm, exacte. Amb aquestes d'això podríem anar a fotre almenys 50 dinars aquí, aquí al restaurant La Rosa d'Abril. I tant, i tant Mare de Déu. I més. I tant, que sí. 50 anys ja se'n refereixo tot l'equip. Tot l'equip. Eh? Tot, tot, tots els. por lo alto, plegats, eh? Ma, I tirant por lo alto, eh? Vau, o sigui, estic... anar al carrer Bona Vista 3, mm -hmm. eh? d'aquí de, de Premià de Dalt, quan sí, estrenen la Rosa Vil, el... abans era a Can Longuis. Exacte. I, veure, tio, reservin tota la temporada aquest any i mm. la que ve per tot l'equip, però... Eh, eh, tio, Pili, no te n'estiguis eh? un bon dinar, eh, un no bon te n'estiguis eh? que corri Clar, i pots que anar corri, amb els nens eh? i tot, perquè eh? també fem coses especials pots anar amb els nens i tot Sí bueno, a ja ja, ja... vostè li molesten, eh però home, el, vostè té un net són... que, sí, que cal, però... ja l'ha de portar a la Rosa d'Abril de tant no, en tant. jo l'hi portaré amb meu ah. net a la Rosa d'Abril sempre tru... quan paguin els seus pares primer truqui, bueno, això és una altra història de pagar no hem parlat com el que ens ha dit, hem de tanta també a les eleccions europees Podríem fer, mira si podríem fer bueno, dinars a Rosa d'Abril però, però ens hauríem de, de passar aquestes peles que s'obren Primer truqui per a, a anar a la Rosa d'Abril Al 93 752 36 57 Si no, mm, reserva la taula Tindrà problemes, eh? Perquè això, sí. clar, ja se sap Quan sí, sí, sí. veu un restaurant, i si, i més, si hi són molta gent millor ha abans eh? Sí, jo, a veure, dius Ves que un dia no ens hi trobem estant saure aquí Ah sí? És possible, és per possible, què no? I Home, li agrada la bé Bueno, per tant, tu, jo deueixo com, com, que si li agrada calaver... Com a tothom, pes, pes, eh, aviam... Ves no, que anirà a llocs d'aquests... No serà l'únic, eh? Perquè, aviam, a qui no li agrada menjar bé? El Sergio Fidalgo. Alia Senyor <laughs> Cutremant. Bueno, aviam, eh, jo no diria que no li agrada menjar bé, sinó que li agrada menjar diferent. Raro. Diferent. Ni té els seus gustos. Exacte. És d'una altra, diguéssim un altre tipus de de gurmet. Exacte. Bé, que no podria anar en aquest cas al Ros de I deixem aquí. Jo penso que si ni si anés un cop s'en viciaria. Sí, però llavors ja perdríem aquest calí. Perdenir amb un col·laborador. No, amb ell no el portem, eh? No, perquè llavors es posaria així fanfàries, parlant de coses d'aquestes de... El bon menjar, el bon vi, s'ha de decantar el vi. Coi, s'ha de decantar, perquè no el posa dret el vi. No, amb decantar vol dir que s'ha de posar en un decantador, perquè s'ho exigeni. Mare de Déu, quanta tonteria, escolti. Vostè no fa amb la cervesa? No, jo... I diuen, està calenta, dius, igual tu porta com aquí. Estem ara aquí per tonteries. En fi, els idees, senyors, senyors, que això és en companyia, que mm. és un programa que fem en directe cada dimecres des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre. Sí, senyor. Dues horetes, que els dissabtes vostès els sentiran amb el gran horari de 10 a 12 del matí, un horari de patir que vostès s'aixequen del llit i patapàment s'acindran a pam, ens nosaltres, que és un flash. No, home, això és per l'hora la... d'esmorzar. Està la mar de bé. I aquesta hora ja ha de... d'haver ja de d'esmorzar. A les 10 del matí, un dissabte... De 10 a 12 massa... és l'hora que s'ha de preparar la paella Què diu? La paella es fa més tard, home. Vostè no, no canvia els horaris al el cap de setmana? No, no dinar més no, tard, no? Gaire, no. no. Vostè no. ha vingut a veure com es fa l'escudella o arrimar-se una miqueta al foc? Escalfar-me la felipa. Veus? Això és molt important. Esclar, Això però, és molt però important. més tard, primer s'ha d'esmorzar bé. Primer s'ha descalfar la felipa. Quan porta-me la felipa ben, ben escalfada i després ben refredada... Ah, exacte. És quan... Ah, o sigui, estan vostès al llit, posen la ràdio i ens escoltaran igual. Perfectament. Es escoltaran. perfectament. És un anticonceptiu al nostre programa, i eh? també els hi cara, eh? <ríe> bueno, això no cal que... Se, se, se li passa més ganes Encara... d'anyac. A veure eh? si vindrà el papa i dirà que es... som... perjudiquem. Que no te oigo! Bueno, bueno papa! Però pues, sintonitzen, sintonitzen, <ríe> ja ho <ríe> En fi, doncs tindrem un equip de gent treballant. El nostre tècnic, el senyor Sergi Garcia, que com sempre estarà aquí el... tocant els botonets i donant-nos aquestes explicacions tècniques dels cookies recontra-cookies. Ah, això mateix. I de posar i estreure i... Ja veig equipen. que vostè l'ha entès bé. No, jo això de cuqui m'ho he la màniga, però queda bé. <ríe> Va, si no m'ho ha bé. explicat si queda bé, però és igual. Segur no, no ho sap. I jo, hòstia, aquest tio no en sap. Ja, clar. I ja està, i queda ja. tom. A veure, a cas hi entenen el senyor Sauro i el senyor Montilla i tots aquests de governar? No. no. Bueno, però, però és que cobra i governen? Exacte, exacte. Sí. Exacte. És que han ingressat molt menys peles la Generalitat aquest any, que l'any sí. passat? Sí. 3.000 i escaig de milions, sí. Claro. Què passa? Que ens retallaran prestacions, però el sou no. No. El sou d'ells, no. el nost sí. bueno, <coughs> Està pel terra. D'acord, vale. doncs pues això. Vigila no trepitjar els nostres sous. Sí, exacte. Ja, ja, ja. Jo hi ha que pateixo. Quan veig que hi ha algú cap amunt de gos, mm. gos fa la caqueta i recull dius hòstia que no estigui amb el meu sou a de la caqueta. A més encara en llençarà el sou a costat de la caqueta. <ríe> doncs bé, també a la Cira Robles que ens parlarà d'aquestes coses de ciència. Mm -hmm. Tindrem el senyor Garigot, tindrem el senyor Monegal, tindrem el professor Cutremant, tindrem en cap tindrem el grup que estarà corrent per aquí, el senyor Piñero la redacció, avui no estarà el senyor Cristian Peralta per un problema personal, logístic, logístic, però això li donarà a peu perquè el senyor Monigal faci sang ah, de la seva ausència en el proper programa, que no serà la setmana que ve, no. perquè la setmana que ve és Setmana Santa i aquí el senyor Ricard Soler és portador de la Santa Imatge del Cruzculo. La, la, la imatge que porto jo és meva I és de tota la vida jo Vaig pues... néixer així jo El senyor Soler, quan viuen imatge... aquestes dates Es posa un cucurutxo negre no, Es posa les sandàlies I agafa un fuet rebost, No del petit rebosc No del petit rebosc Un fuet com cal no, no, eh? un, un bon fuet. I pim pam pim pam Es deixa tota l'esquena feta una gardela I en tot cas me n'aniré al petit rebosc A comprar un bon fuet Un bon vic Fuet de carn de, de, de porc. O de, de, de porc senglar. O psst, de por senglar. Psst, ui, ui, us he sortit fi. Què es pensa vostè? Escolti'm, a la plaça del Vendre número 4 d'Argentona, ah. al Pati Rebós, tenen uns fuets, eh. però escolti, és que... Eh. És, és, la setmana passada, ui, és que tinc que anar és fer una un arròs a la crosta. La crosta ja s'ha d'haver no?, bueno, com el senyor ara no, ara, no ara no toca. Ara no toca. L'arròs de la crosta ja. no no toca. Ara parlem de, de, de... El senyor Pujol. De fuet. Ah, ara no toca. Ah, ara... Ah, ara, no ah, ara parlem de fuet. El fuet de, de, de, de Porc Senglars és... Bueno, és molt bo. Què, què vol que li diguis, molt bo. Doncs pues res, escolti. -me. Vostè l'ha provat o no? Mm, sembla que sí que n'hi provat. Però no li, no, no Mira, li podria posar la mà al foc. Plaça número 4. Argentona. Argentona. On fa I... la fi del canti. Vinc de part del Ricard, que m'ha dit que teniu un fuet de por senglar boníssim. O sigui, entro a dir rebost, uah! Ja! Yeah. Dic, vinc de part del senyor Ricard Soler, del ah, programa en companyia, ah, que m'ha dit que teniu un fuet de por senglar que és boníssim. Mm -hmm. Posa'm en... 5, 6, 7, i ell ja passarà. Per, per, què, no, per, per què no comença per provar-ho? Perquè és I, que després i, tenen ja, un xulís. Home, perquè si mi no... Jo n'hi portaré també pel tècnic. Ah! Bueno, i per mi també, no? Sí, home, si després ha de passar vostè a pagar... No no no, no. no, no, no. Sigui, si si és bona persona ja sabia bé, bé, jo que acabaríem allà va. primer truqui 93 7 7 63, i pot preguntar per la Pilar per la Mònica, per la Montse, per la Gemma o la Sònia fins i tot qualsevol d'aquestes noies l'atendrà perfectament doncs molt bé, dit tot això senyors, senyors, aquest senyor que va buscar fuets i se'ls menja ell i els altres ens... a més de tot això porta la coordinació per la pròmica del meu senyor Cigarso eh? bona tarda gràcies, moltes gràcies, bona tarda benvinguts el programa en companyia, que com dic sempre, cada setmana és diferent, perquè nosaltres cada setmana el fem diferent, a pesar que ara el dissabte al matí el trobaran igual, perquè faran la repetició exacta, no es preocupin. però no, no et preocupin, vostè no, no, preocupi. no et preocupi. No et preocupin, que el sentiran igual del dimecres cuiner, al, di al dissabte. No li pujarà la llopatura. Ara, l'altre dimecres serà diferent. <ríe> ja, això, sí. això sí. El que no canvia és el presentador i director d'aquest programa, que serà Lluís Requesens, oh, l'any. Gràcies, moltes gràcies. I ara anem amb la música. La música d'uns germans que es deien els Everly Brothers. O sigui, els Everly Germans. Exacte. Eh? I un tema que deia Adiós, adiós, amor. Sí, dir, uh, bye Bye Love Jo, jo que estava cantant, però si em tanquen el micro no se'n sent sí, no, La gràcia està en que se sentin els, uh, Això mateix els Ho sentirem la setmana vinent uh, ah, Exacte La gràcia és que se sentin els Everly Brotes Bye Bye Love és el que dic jo cada vegada que vaig a l'administració La tira avui bon dia mm -hmm. amb, amb un bitllet a comprar Bye Bye Love sí, Deixo es un aquesta, bitllet no? sí, sí. I dic Bye Bye Love You Bye Bye Love És aquesta, ja no? està, és aquesta, ja aquesta. Ja Bye Bye I can't am gonna fly bye bye love bye bye sweet breeze bello emptiness I feel like I could die bye bye fly with my there goes my baby with the sound of new científics Guillem Marconi Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio per sort mai va escoltar el programa en companyia si no, hagués cremat el seu invent en companyia, un programa que trenca motllos 19 i 26 moments científics Cira Robles, periodista que fa una secció científica en el programa en companyia i malgrat tant de temps encara no han embugit bona tarda Bona, tarda. bona tarda. No, eh? no es lliureu de mi si vostè em bugeix, senyoreta Sira, segurament ens lliurarem de vostè perquè l'ingressarem ràpidament en una casa de repòs, es diu. Amb aquestes anem avui, entrem forts. No, home, no. El, la primera cosa que em diu és que em tancarà un no. lloc jo, jo he dit que porta tant de temps en aquest programa i encara no hem bugit. Ui, què vol dir això? No sé. Gran hermano. Sergi, Sergi. Ah, gran hermano. Sergi, que això que és que coses del Sergi. Ah, que ens volen tancar la casa de la gran hermana. Ah, exactament. Sí. Ostres, doncs, pues, em, em tanquéssim vostè, amb el Sergi, amb el Ricard, amb tota la fauna que hi ha aquí... Sí, em bugiria el tocar. Tindria una cosa guapa, guapa, eh? Sí? Home, sí. Ma, sí. Ah. El que passa que em sap molt de greu, però mirant la llista, és l'única senyoreta col·laboradora. És dir, tot l'equip d'aquest programa, sí. tots són homes. Com és això, les clistes? Per què no tenim bon ull? Ja, bueno, escolti'm, això s'ha sí. d'arreglar, eh? Exacte. Hauria de ser col·laborador, col·laboradora, col·laboradora, col·laboradora. Ja farem un espai. Com dic per vostès, perquè clar, jo per mi, escolti'm, estic no, ben no. acompanyada, però clar. Ah, fins bé. i tot pots triar i tot. Clar, sí. Potser no vull ni triar. Exacte, també. no, no, no falta no, ni que no, triar. No, eh? no cal, no cal. Què ens portes aquesta setmana, Sira? Us porto una llista dels 10 invents que han canviat el món que ha estat publicada recentment per la revista Telegraph l'ha és... fet científic de la British Science Association sí. mm -hmm. però els resultats són més que sorprenents eh? jo no, no sé si estarem d'acord amb tots els invents aquests que han posat els deu que siguin realment els Home. que han canviat el món l'orinal es... o el vàter ha d'estar sí. perquè és un gran invent i la roda? doncs no ni la roda, ni el aquesta llista és una mica especial ui, Jo no n'hi estic gaire d'acord ah. Algunes coses i altres no Comencem pel número 1. número 1 O sigui que comences Del més xungo cap al primer O al revés? Com ho fem això? Començo d'al·lui al 10 perquè a mi això d'anar d'enrere cap endavant No... Vale. no. Doncs, venga, comencem d'al·lui La tecnologia GPS Que Ai, dius? Això va molt bé En l'àmbit militar ha estat una gran avançada o hi ha conductors. Home, sí, però tant com per canviar el món, evidentment no ens perdem tant. Doncs per vas acompanyat d'una veu femenina i eixis no t'assens sols al cotxe, et sí. va indicant els camins... I diu Giri, tornant Mira a calcular la ruta. Mira que és cansin aquesta dona. Eh? Sí, però bueno. diu Giri, i quan no li fas cas diu, tornant a calcular la ruta. A més, t'equivoques molt i no t'insulta però sembla que s'empreny fins i tot Sí bueno, a vegades dóna la sensació quan l'has pifiat moltes vegades però bé, està bé Sí i una vegada està en un pàrquing que era un descampat allò davant d'un monestir i li poso i diu, vol evitar els camins de terra? dic sí, diu, doncs no li puc calcular la ruta perquè està en un camí de terra dius, comencem bé Comencem mira que, bé. Mira quina intel·ligència. Sí, quina clar, cosa. clar. Comencem bé, en fi. O sigui que estem d'acord amb aquest primer invent que ha canviat el món. Home, ha ajudat. Ha ajudat, potser no, però ha ajudat. Ha ajudat, home. Ah. Anem pel segon, a veure si d'acord. Perquè segons aquesta llista del Telegraf, mm? el segon invent que ha canviat la vida és el Wallman de Sony. Home, si el cal... dius? home sí, evidentment... Ara els MP3 ha quedat una mica enrere, però sí que Clar. és veritat que van ser la, la primera música portàtil. No, no, aquí... perdonem, aquí li discuteixo jo, aquí li discuteixo ui, jo. Ui, ui, hi havia uns, uns, uns casets Philips d'aquells que feien tres pams per 25, que te'ls podies penjar amb una corda, amb una corda aquí, i a més portaven un micròfon de plàstic que fins que podies gravar i tot. I aquells grossos veritat, que portaven veritat, els americans a l'ombra... És veritat o no és veritat? Ah. Sí, és sí. veritat. Claro. Bé, fin... Va ser el primer portàtil de veritat, vull dir que no necessitaves la carretilla per Exacte. portar la, la música. No? Fins i tot abans hi havia una, unes coses rodones que es deien discos, Sí, que, podies, sí, que tu, podies, tu el podies portar penjat i sonaven discos, els discos aquests singles te tenies que portar una carretilla en tots els singles, això sí però no. eh, allò estava molt bé O escoltar sempre el mateix O escoltar sempre el mateix eh? Escolti'm, grans invents Per tant, en eh, fi, no sé Aquí no estaríem massa d'acord no eh? eh? Jo, la veritat, tant com per canviar el món No No, no. no. no. no. no. no. no. no. Al món ja se'ls han pescat sense aquesta. invent se Desaprovem el desaprovem. Aquest, aquest, sí, aquest sí, el desaprovem. Irem al número 3. Número 3? Que número si 3. més no és curiós, perquè no sé si he canviat el món, almenys al món d'algunes persones sí. Atenció, el còdic de barres. Home. Clar, Home, això sí. Home. Sí, per jo... fer estocs i eh, Va molt sí, bé, que... no? Mm. Sí, sí. Diu que, que es va inventar fa 60 anys, però que Espanya va trigar 30 anys en arribar al Codic de Barres. Ja. Són aquestes coses que passen. De totes maneres, jo li puc dir que n'hi ha algú que se l'inventa. Eh? Com que se l'inventa? Sí. sí, que posen un codi fictici per, per, per sortir del pas, perquè com se quines publicacions són obligatoris... Ah, oh, sí? I diu, va, què més no? Doncs pues mira, li vaig dir una cosa, jo no sé si això, però mm, vaig anar un diumenge a buscar un diari amb una mm. superfície aquestes comercials, mm. I van passar el codi de barres del diari, va. Sí. Vaig o sigui, dèiem un xino el, el, el i agafi qualsevol de les publicacions que tenen en allà. I aviam si el codic també fa... Oh sí. oh, sí. Home, farà... Sí. Però ah, no bueno. té res codificat, no? no exacte. Ja, ja. exacte. Igual no tenen... Perquè, no tenen el que no sabíeu segurament és que aquest codi sí. es basa amb el codi Morse. No. Que és una cosa que jo, que jo també desconeixia i he descobert avui. Ah que té una, una antiguitat més gran del que pensem. Perquè I... si es basa al còdic... Mira, és veritat que sempre ens sí. acompanya el còdic morsega. Clar, sí, sí, sí. Sí sí. sí, sí. Escolti'm una cosa, el còdic de barres com funciona? Per l'amplada de la barra que està dibuixada? A veure, el còdic de barra, no sé si n'han vist mai una màquina que, que crea aquests còdics, no. Uh, té assignat a cada número, t'hi assignat mm. un tipus de ratlla. Llavors no és més que un número... Per exemple, tu li poses 3, 4, 7, 9, 8, 5, 6, mm. i ho, ho transforma en aquest dibuix. Aquest mm. dibuix el que, el que permet és que les pistoles aquestes, els raios right sí. clàssers, puguin llegir-los i tornar-los a, transfor a transformar en un altre número. O sigui, el en 3... Amb qual cosa, si tu a la teva màquina registradora li dius que el 3, 4, 9, 1 és un, són un paquet de dònuts... Mm -hmm. doncs ho llegirà. Ho llegirà. Clar. O sigui, que el 3 sempre té la mateixa amplada. Sí. I és universal, això. Té unes això. concretes sí. i mm. això és universal. Això és universal. Veu? Sí. Nunca t'hi acostarà sense saber una cosa més. Està molt bé, Que deia el meu avi. Eh? Sí, senyor. Bueno, doncs el còdic de barra sí que ha canviat la vida, escolti'm. Va, va, l'acceptem. Acceptem, acceptem, Venga, acceptem va. com a animal sí. de companyia, va. Anem al número 4, 4. dels dies principals. Mm -hmm. Sí. I aquest també és estrany. Com Comides preparades. Doncs pues sí, ha canviat oh, la vida de molta gent, eh? Sí, però bé, vull dir jo que podíem haver viscut sense les comides preparades abans hi hauríem més estressats abans sí. existia la carmanyola clar, sí que existia ah. Ah. però a veure, ara ja la gent ja no té tant de temps com per estar allà amb l'olla sí, no, i preparar-s'ho per, per la nit olla, i estava tot el dia fent xup-xup ah. allò que deia el Pairo l'altre dia sí. la cuina el xup-xup ja no es fa la cuina del xup-xup no. no, veritat... no. molt poca gent poca. Vostè, vostè cuina? Jo cuino cada dia. Sí. i em porto el táper al treball. I quins plats fa? Truita de, de patata. Jo cuino de tot. De tot, de tot. Una bona Va. paella també la sap fer? Un bot científic ha de saber cuinar, perquè no és més que barrejar. Vale, que no funer. em faigida política. Una bona paella la sap fer quan vulgui, si vol que el convidi que, Ui, el que veig que anem cap a això Exactament. perquè estic veient la conversa ¿sí? Sí, sí, sí. jo ja porto el vi és, és tan hàbil el senyor Soler, tan hàbil tant, si jo tan... ho he vist per això l'ignorava però bé, com que ha insistit és, és tan hàbil el senyor Soler, és tan hàbil bé, sí, vostè porta el vi i les postres, que s'ha de quedar bé bé, bueno, les postres les porta Lluís bé, no sé, eh home, un dels dos ha de sobreviure eh? clar jo veig, això és com el rei, que el rei i el príncep no van mai amb el mateix avió ah, perquè un però, dels dos si passa alguna cosa la, la Sira segur que cuina molt bé segur, segur, segur. podem segur. fer una enquesta, però bé vale. Vale. Eh, bueno. estàvem parlant dels menjars preparats, preparats. sí, això, que diu el que ha canviat la vida, no estaria ell vosaltres si esteu d'acord jo no ja sabem que no sempre estem d'acord nosaltres és la gràcia ah. de la secció Exacte. i per això passant el 4 i ja entenem anem al 5 per mm. no discutir més molt bé i és un invent que jo ja sí que crec que ha canviat el món i sobretot el món de les parelles Ara no la Playstation i l'ha canviat per bé o per malament? per malament, per malament ah. Sí. Ah. jo no sé en quina en les famílies que ha una Playstation mm. quines mm. coses es sacrificen a favor de la Playstation bueno, hi, ha, hi ha famílies sí. que n'en tenen dos imagines una per cada membre de la, de la parella sí Llavors Clar. tenen com 4 o cinc teles. Perquè... Però, però això també ho podríem allargar l'ordinador. També, també. Ah. Uh -huh. L'ordinador, la tele. Clar, que la no tele. queda temps per això. Exacte. Després, cada cop, neixen menys nens. Ah, això mateix. Ja estàvem per on vaig. Sí, sí, és que just... tens vas, te vas a dormir ja cansat de tanta estona d'imatges, tens vas a dormir sí, cansat. De donar ja, no vas, ja no I et posen a la PlayStation, a la Tom Raider aquesta, qual, que és eh? una perfecta, la Tom Raider no, aquesta. Sí, no. Jolie. Jolie ah, eh? Aquesta no és la Lara Croft. La La Crof. Lara la Croft. Sí. Veu com sóc que no hi entén i els hi haig d'explicar? Jo no tinc playstation. Jo tampoc. Jo tampoc. No, ningú tenim... No, no, Però no, no, si no en tingués i la, el meu nòvio nés a veure a la Lara Croft i després vingués al llit, amb I, raó, què? no li vindrien ganes de res. Oh, qui sap? Oh, qui sap, qui sap qui a veure, potser en les comparacions sortirien vostè millor... Les comparacions, vostè, mm, les comparacions millor. són odioses sempre. Sí, més, I més amb la Lara Croft. Amb la Lara Croft sí, però l'Angelina Jolie ah. li la veig veure la, la darrera pel·lícula aquesta que va fer del Clint Eastwood, i surt un momentet que surt mig d'espullada i està anorèxica. I miri que jo he sigut un fan de l'Angelina la, Jolie, eh? Un fan sí, reconegut. És ara, ara que s'ha tornat així, per, però abans estava bé. Abans sí, estava molt bé, sí, quan sí. va fer la pel·lícula de Lara Croft eh, estava molt bé, va estar al gimnàs estava molt bé, però està està, està està anorèxica aquesta noia, no? Ai, què farem? De tota manera, no la voldria vostè per un dia de festa, oi? La trobo una mica ossuda, Va. de huesos. Escolti'm una cosa, parlant de, de, de la PlayStation, eh, també podríem afegir l'Agui, no? L'Agui, la, la Xbox 360 i tota sí, aparells... la generació de, sí, de que, Nintendo i Sí, veig que hi estan aparells. posats, eh, vostès? Tots aquests aparells que fan que la parella no comparteixi hores junts i la DS, perquè ara també per totes les edats, la Nintendo DS aquesta, sí. que està dirigida sí. a un públic més ampli, també està fent la seva... Però, la, la Nintendo aquesta té un vici mm -hmm. i és que te la venen com perquè tu practiquis la memòria i mm -hmm. aquests jocs de ta... i després té jocs dintre Clar. llavors acaba sempre fent un de memòria i pillant els jocs i quin és pillat vostè? Jo només he pillat un cac amb unes pastilles Veu com les té? No, no, no, la meva filla me'l va, va portar i com que va sortir que tenia una edat, no sé, de 300 o 350 anys una edat mental... Sí, no n'encertava ni una. Ni final no. em van deixar jugar amb allò, que clar, quan jo veus que ells estan en no sé quin nivell, i tu encara vas amb el nivell que van caient les pastilles aquelles, les píndoles aquelles, dius, mm. quan has sis partides, dius, això ja és avorrit, eh? Quasi bé que deixem -ho. ho deixem. Ho deixem, no? Sí, llavors et diuen, ja per aprendre anglès, ja per no sé què, dius, no, no, que deixem-ho, que no... Que no m'interessa. Que no això, no... No... No, no, no li veig un futur en mi. Exacte. Eh, no li veig un futur en mi, ja sap que jo sóc un amalent, no... Passem pel número 6 Número 6, una altra de les raons que també porten a trencar parelles les xarxes socials estem parlant de Facebook, Twenty, Twitter MySpace, bueno... etc. <fut>, això sí que... És considerat el sisè invent que ha canviat el món home, el món de, la, de les relacions socials efectivament jo crec que sí que l'ha canviat però bé, no és un invent que consideri que hagi canviat el món en general no, mm -hmm. no sé si estan amb mi Tenim això sí. veure, això Facebook és una trobada que em per sí, internet. No? Allò deies, vols ser el meu amic? Si sóc el teu amic. Ai, és amic meu. Ai, bueno, t'agafo d'amic meu. Ai, que bons que som tots. Ara penjo Va. una foto. Dius, cony, envia-li la foto per correu a l'actòmic I, ja i menys tonteria. Tant. Que, a més, un dia em van ensenyar que tu entres i et pots fer, pots fer de, la, de, de la xarxa aquesta mm. i poses, per exemple, Adolf Hitler i t'ho accepta i et diu, cuidado que comprovem la identitat, i no la comproven mai pots posar Adolf Hitler, Francisco Franco eh? Ah, sí? Eh? Sí, dos I P2 amic de tota aquesta... sí, jo sí, jo sí, jo sí, jo sí bueno, Ara ara estic amb el Pinochet que, uf, soc molt amic d'en Pinochet sí, Ja veig, ja veig Aviat arribarà al Bernat Xetge Ah, sí, també, també. està I La també Belén està. Esteban també, suposo no? no? eh? La Belén Esteban amic. també està Suposo, Suposo. No ho sé. El que Vostè sí que és el senyor Buenafuente. Sí, ah, jo, jo el tinc, el senyor Buenafuente. D'amic? Com... El té d'amic? Sí. Ah, sí, sí. és que aquí hi ha un altre no sé col·laborador del programa. Em va agragar a ell, eh, que consti. Hi ha un altre col·laborador del programa que també el té d'amic. Ah, sí, qui? Ah, oh, no li puc Ah, és secret. Bueno, més que col·laborador, li diré, va, li diré. És un redactor del programa, que és el senyor Manuel Piñero. Ah, sí? Sí. Doncs miri, tenim amic I, comú. I el tècnic no amics, també el té. El tècnic sí. també el té, el, tècnic, el Sergi també el té, d'amic. Coi, sí que esteu tots posats al Facebook? Clar, no, perquè el vaig posar, em va posar a mi i després tothom es va afegir a la fresca. Clar, clar, clar. El, no, el del Buenafuente, jo, i ara aquí em descarga del senyor Pinheiro, li diré que el senyor Pinheiro tenia un amic que estava alguna pregunta més, que aquest amic d'alguna pregunta més el va, el va fer amic d'un Carles Capdevila, que és el director, mhm. I el Carles de Capdevila, no sé com s'ho va fer, que va fer, el va fer amic de Buenafuente. Yeah. Ja. Però no, no, no, no ho ha d'acceptar? O sigui, quan tu et fas amic d'algú, amb el que et vols fer amic, t'ha de dir... Va, doncs t'accepta. Sí, sí, t'ha d'acceptar, uh -huh. t'ha d'acceptar. d'acord, ets amic meu. D'acord. Vale. I això que fa? S'aixeca pel motiu Buenafuente i la secretària diu, t'ho pots pues acceptar? Això, evidentment, Buenafuente, evidentment no està darrere del seu Facebook, perquè es tornaria boig. Bo, pues, és a dir, pues quina allà té llavors. el seu bacari particular que li Clar. diu, què em toca avui fer? Et toca actualitzar Facebook. Exacte. Doncs pues quina gràcia Accepta té això, mi? llavors. Etcètera. Home, dic jo, no sé. Sí, home, perquè què deu tenir el Buenafuente? Vostè que és amiga d'ell, quants amics ten en Buenafuente? Té el màxim. Té el màxim perquè un dia va anunciar que, que no podia acceptar més gent perquè posa un màxim al Facebook. Ah. Si 5.000, sí. sí. sí. diu el tècnic 5.000, sí 5.000, fora no, més amics no, és impossible que tingui més de 5.000 amics, quan la majoria en té de 2 a 3 i hi ha gent que no tenia amics i, sí, I Estris no tenia amics al Facebook i sí. faria sí. sí. el Facebook d'enemic oh. això, oh, això seria maco també. Sí. Això seria... i treure els dracs bruts dels enemics Exacte. Efectivament, estaria xulo Home. Ho proposarem com a setè invent Del Exacte. canvi del món de canvi del món. moment ara... aquesta posició L'ocupen el CSMS També, també. El CSMS, sí. és això és el telèfon no? Sí, sí que és un llenguatge propi eh, Que ja ha sí. generat tot això del... Vostè segurament agafa Un missatge del jovent mm -hmm. Sí, no m'ha passat, passat. De no tan jovent Haver de dir-li la senyora Em pots traduir això que m'ha enviat la meva filla? Perquè és que no... I et clar. diu, una K vol dir K. K. K i, ta, clar. I una K i una D vol dir K. Clar. Dius, clar. no. Clar, clar. K jo li he dir que quan li envio un missatge a vostè intento posar totes les lletres. Sí, sí, perquè fe, no se'n perdi. Fas bé, fas bé. Perquè si no comencen una T, bé. Diu, vol dir també. Dius, conya, pots escriure tot. Amb lo que és escriure tot correcte. A més, sí, però és, practica... és més barato, eh? Perquè t'estalvies lletres, llavors tu saps que si passes de tantes lletres... Espera, que t'envien una... un... Els segis un SMS. Un SMS. Veus? El un preocupant SMS. és que la gent ho està començant a adaptar el text normal, i això ja sí que comença a ser preocupant. Clar. clar. Bé, que que s'escriu bé. Moment... Llavors... A mi m'han escrit un set i mana. Dius, per posar setmana i fotre un set, estuviar-te dues lletres, conya, escriu bé? Clar. O adéu. Bé. I, I què ah, passa en un triangle? Una, una a i una un, a un 10. I un 10, no? I un 10. I un 10. Sí, sí, sí, sí. És, això és un món paral·lel, si comencem a parlar d'això no acabaríem mai. No acabaríem mai, no. Ne Necessites estudis, eh, per, per llegir aquestes SMSs. Home, una carrera, filologia okay. smsiana. Exacte, filologia smsiana, eh. De unitat. -do. Bueno, pues doncs això sí que ha canviat la vida també. També, perquè sí ara la vida si vols cagar-te amb Déu per missatge ho pots fer sense haver d'esperar de, la resposta en forma de crit, eh? També, mm, també, clar, també. També és veritat. Ara, ara m'ha vingut a la memòria una cosa, això que deia vostè abans, ha de ser molt trist fer del Facebook i no tenir cap amic. <ríe> sí, Fas del Facebook i vull ser amic teu i et diuen no. <ríe> no. No, no t'accepten. I ningú et demana ningú... ser amic seu. <ríe> Dius, meu, un rapó... Rafor... segurament acabarà de depressió. Sí, exacte. Això ho venim, sí, sí. ha gent que potser no té amics. Sí, sí. Però dius, ho faré del Facebook, algun amic pillaré, claro. ni això, ni això. Però sempre, sempre hi ha algú que, que no és amic teu i et demana ser amic, i que si et troba pel carrer no et dirà ni hola, però, però està, ja, Facebook, exacte, eh? Exacte. exacte. exacte. Bah, que sí. Bueno, que tu... sí, jo en tinc 50 i, i tu 100. Exacte. Tens 100 amics, tu? No sé, quants tinc? Això sembla el Roberto Carlos, que jo tenia un milió d'amigos. Jo no tinc 100 amics, jo tinc 3. 3? 4. Els amics de veritat es compten amb els dits d'una mà No, no, estan no, parlant del Facebook Al Facebook. Facebook no sé Però hi ha gent que ni tan sols sé qui és Només li dic això Mare de Déu senyor, mare de bueno, 8... eh? Déu Anem en gestim Número 8, diner electrònic sí. Ens referem a les targetes de crèdit Que estaran amb mi, que això sí que ha estat un gran invent Això sí Tot i que ara treu treuen fum pobreta sí. No sí. sí, sí uh -huh. La veritat és que ens ha canviat la vida en el sentit que no hem de portar diners pel carrer, a... no existeix, eh? Els diners de la targeta no existeixen. No, no. és no. que ja últimament els diners no existeixen, perquè el sou ja te l'ingressen. Abans et donaven un sobre eh? i Clar. tu volies comptar les peles. Ara ja no, fan un ingrés i ja està. Sí, ja, no si tu creus que no tens veus diners bitllets. perquè tu no els veus mai, eh? Exacte. No, no, no, no els veus mai, s'han tornat bueno, impulsos. Bé, de fets. fet amb els bancs tampoc ja no o sigui que per volem bitllets? Tot és clar, una confiança, si no ha confia. sí, que és una confiança. Tot és confiança, eh? clar. Què passa ara? No confiem els uns als altres, el banc no confia en tu, tu no confies amb no. el teu jefe, el Hola. teu jefe no confia en, en ningú, ah. i tot això. Però així. és que clar, tu tens una conta al banc, i vas a mirar i dius, tens tants euros, i dius, bueno, aquí posa que tens tants euros, però jo no els tinc físicament. No. I, I a si a a el senyor del banc no els Atenció. Ja et diu que tens menys tants euros, que això ja és un concepte bueno, més significat, ja, és... perquè com pots no tenir tants euros? Posa, això Grà, et poses a plorar. Tinc... 10 euros els veig, però com no tinc 10 euros? Sí, però el més greu ah. és que una vegada m'explica un senyor aquest de, de bany, és que hi ha ja vegades que, clar, veu el descobert, et cobren la comissió del mm. descobert i, a més, et cobren uh, unes peles de manteniment de compte. La qual cosa se't sí, sí, eh? sí, fot un forat Amb allà... ah, vostè se li ha això? Això m'ha passat a mi, i a sobre s'havien equivocat ells, eh? que havien cobrat dues vegades la mateixa cosa, van passar el Descobert, van cobrar la comissió del Descobert i en van anul·lar la targeta i es van quedar tan amples. A no la culpa sí, seva, en van retornar els diners, ni parlar-ne, ells ja havien cobrat al Descobert. I ja està. Sà, molt bé. està Però, molt bé. Però com que ells manen... Bé, Exacte. amb Ten... un altre programa parlaríem sobre sí, això. Sí, sí, sí, perquè ara se'ns està tirant el temps a sobre. Vinga, Uah, anem, anem ràpid. Acabem amb... amb el número nou que hmm. són micro, les microones ja sabem que ens ha servit pels telèfons mòbils la tecnologia sí. wifi la televisió per satèl·lite i els microones si que mm. escalfen es el, sí, el menjar sí. també sí, senyor. sí, sí, Ui, que ara han canviat molt eh? abans donava voltes al plat, ara ja queda tot quiet i... com que està quiet sis? sí, sí, sí, ja em vaig veure un l'altre dia que no es mou el plat i a sobre eh? sí, sí, sí, sí, i a sobre sí, sí, vols, si vols, <ríe> eh, escal... sempre havien dit no posis coses metàl·liques si vols esc... escalfar líquid Has de posar sí. una, una cullera perquè, si no, se pot rebussar tot el líquid. Una cosa raríssima. Mare de Déu. Mare de... Mira, ens van canviar més els sí. mètodes i al final no sí. què farem. Sí. Després la marca invent, li diré llista que m'ha deixat ben parada sí. que sí que no me l'imagina mai amb una llista dels deu invents que han canviat el món mm -hmm. i és que es refereixen a les sabatilles d'esport. Oh, sí? Bé, oh, o sigui, i això ho han fet científics però tant no tan, tan com per canviar el món no ho sé, però canviar els models sí que n'hi ha sabatilles per tot, n'hi ha no. rodes, n'hi ha amb llums n'hi ha amb els texans també han canviat el món també, clar. Clar, perquè s'han fet mundials sí. i no han passat mai de moda exacte no, aquesta última avorrem-la eh? no l'afallida aquesta, eh? aquesta no ens, no, no. No, ens agrada, no ens agrada no, no ens agrada, no ens agrada, no ens agrada. truquem, truquem i fer-li saber Exacte. exactament ah, doncs aquesta és l'encàrrec que farem la setmana vinent de què ens parlar? Bueno, ja no, igual. la setmana vinent Ai, ja. sí, sí, no, fem no, no fem programa, no, fem programa que setmana santa. Ah, no? no, setmana santa tenim el Sergi de vacances setmana santa, però sí. vostès que tenen de santa edat el no, Sergi se'n se va de vacances. de vacances i el senyor Solés ja ho sap vostè de sempre que és portador de la l'avient sí. de curmutxo Ah, del cucumutxo. Curumutxo, sí, de sí, sí. curumutxo, i es posa un cucurutxo, i apa, va... I fent... vaig la, la nata del cucurutxo. De cucurutxo. Ai, quin susto m'ha fet. Quin susto m'ha fet. Ah, per què? No, res, res. Estàs ah. malalta, eh, el llepar, Ai. i estàs malalta. No, estàs no, malalta no, no, fent... jo n'he dit res. Sí, no, però sí. ho has pensat, ho has pensat, ho has pensat. Ai, Ai sí, no, sí. Quan me ho ha pensat, en mi? Home, clar, perquè jo haig d'estar per totes. Molt bé. Cira, sí, molt bona Setmana Santa sí. i ens trobarem després Disfruta i després de la vacança de la Setmana Santa ve veure si vens amb més energia de la que hi aportes que Déu-n'hi-do uh -huh. eh? i aquí això vibra i quan refreixo vibra en refreixo de, de, de sensacions eh? vale. <laughs> vale. Déu Déu, Déu. Adeu, Cira I ara la música d'una senyora que ja no està amb nosaltres que és la Cecília Amor de medianoche Me has mirado como quien mira al mar Como un lujo que debes conservar Yo no quiero ser tu sombra en un rincón La muñeca que no tiene opinión Has comprado el silencio de mi voz de amor yo no soy Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia, un programa que distreu. Bé, senyors, senyors, en Gaudí es va oblidar d'acabar el temple, però nosaltres no ens oblidem cada setmana de trucar el senyor Cap perquè ens faci cinc cèntims del món de l'humor gràfic, del món d'aquestes revistes que van sortir en el segle passat i en el, a l'anterior. Mm -hmm. que m'estic fent gran eh? sí, senyor, sí. això de que abans deies és el segle passat és el segle XIX però és que ara ja és el segle passat i l'anterior això és el que té com em passa el temps sí, que sí, ens fan sí. gran sí, no vamos eh, bona tarda senyor Cap doncs pues mira aquí ara ens agafat un moment nostàlgic ja ho ja he vist ja, veus, quan s'ha la banda sonora aquesta que he posat també, sí. ja <laughs> bé. no és que jo poso música encara dels anys be, 60 eh? sóc un nostàlgi d'aquesta música be, estar, be, estar, be. que hi farem i així oh, la gent se'n recorda cançons que diu, ostres i aquesta cançó si te'n recordes. te'n recordes, recordes. recordes. Bona, bona, música ah. bona sempre. I em vas que dius, ui, aquesta cançó feia temps que no sentia. Dius, però i si no la poses mai... En ja està bé, ja està bé, s'ha ja d'anar variant. S'ha d'anar variant, s'ha d'anar variant. variant, variant. Jo encara me n'aniré més endarrere, eh? avui encara n'aniré més endarrere. Més endarrere. Sí, sí, aniré el segle passat, evidentment. El segle XX. a principis del segle passat, a principis del 1900... Bueno, del 1908 ens doncs anirem eh? déu nhi Valit, doncs fa 100 eh? anys. Sí, fa 100 anys, exacte. Anys i, el, i, bueno, 101. El, el motiu, bueno, no, en realitat és que fa 100 anys i pocs mesos, mm -hmm. doncs, eh, jo em sembla que va la pena recordar una revista, això, perquè l'excusa és que és el centenari, però però en, en podríem parlar, doncs, perquè és una gran revista d'aquesta tradició satírica catalana que sempre mm -hmm. intentem recuperar, doncs, mm -hmm. no, que va ser la revista Papitu. Papitu. papitu. No, un, papitu. És, no, un clàssic, no?, diguem, del, del, mm -hmm. del món de, de les revistes, i vinga, amb l'excusa, doncs, va, que fa 100 anys... I quatre dies, no? Mm -hmm. Bueno, quatre dies no, això va ser el 20 de novembre del 1908, que va sortir el primer número, per tant, ja fa doncs, quatre mesos. Però bueno, sí, no ve d'un pa. Cent anys i quatre mesos. Oh, sí, home, sí, això ja és te com les de... condenes, que posen de un dia, però doncs cent anys i quatre mesos. Exacte. Eh? I més, si ja has fet ja cent anys, ja no, no et ve de quatre mesos. Ah, exactament. Quatre sí. mesos és la torna, allò no que et posaven el pa. <laughs> eh? Doncs sí, sí, home, el papi tu, eh, diguem, tothom el recorda, el recorden, és a dir, hi ha gent que no el recorda. Hi ha que ni sap que existia. Eh, eh, i, doncs el repapíduo va ser una gran revista, eh, psicalíptica, diguem és el, el, el, el mot que portava. Mm -hmm. Psicalíptic era com anar a dir una miqueta a les revistes eròtico-festives, no? no arribava a ser pornogràfic, mm -hmm. que quasi bé, però no era, de l'època, no? És a dir, era quan l'excusa de poder amb uns acudits de, de, del que fos, doncs, dibuixaven unes senyores doncs, que treien la lliga cama o que es posaven els sí. anagos i llavors els avis es posaven contents, diguem-ne. Sí, sí, sí. Això, Perquè llavors no hi havia doncs, l'interviu que sortien les famoses de torn ensenyant el que poden... Ni, ni el I que més, ensenyen en tot, ja, ensenyen ah, tot. Home, de fet, és veritat que les, la, una cosa que està molt associada a aquest tipus de revistes, és a dir, té té un sempre ha tingut un gran planter d'humoristes gràfics mm, sí. o, per exemple el Playboy és una revista sí. on evidentment el que té més interès és el tall que ensenyen aquelles senyores mm. però sempre ha tingut ha cuidat dos aspectes molt, molt, molt, molt ben cuidats que són l'humor gràfic i mm. la literatura no? el Playboy Clar. pràcticament amb el New York és la revista nord-americana on hi ha els millors autors d'humor gràfic però de tot això. el segle però això, això està fet expressament, perquè tu quan la compres dius no, és que la compro pels articles de fons, la compro pels humoristes. <ríe> bueno, bueno, això et serveix d'excusa. Una cosa o altra, però, però aquí també doncs, hi havia una gran quantitat de revistes d'aquest caire no? uh -huh. que tenien una gran qualitat en els, en els dibuixos humorístics. Però anem més endarrere, el Pepito, uh -huh. eh, diguem... Ella no va començar Aquesta revista no va començar sent on hi ha directament. Va, farem una revista que, que dibuixarem piticuixa. No, va ser una revista que volia eh, incidir políticament en la realitat del seu temps. Era una revista quan va néixer combativa i d'esquerres no? i d'idees anticlericals. Sobretot era anticlerical i per sí. això va començar a dibuixar aquestes senyores eh, procasses i fer aquests acudits de doble sentits precisament perquè el que volia era lluitar contra aquesta moral del de, de, de catòlic, apostòlic mm -hmm. i romànica i escandalitzar el personal. No? A no? més jugaven amb, amb, amb, la, amb les fruites i verdures, no? Això va venir després, és a dir, al ah, cap després. de 4 anys bé, bueno, sí que jugaven, però... I, com, com es feien amb les, amb les que revistes això, que, sí. que es feien al, al carrer sí, i no revistes de, de paper, sinó la revista aquesta que ah, es senyores sí, i els el copletistes i de més. Els coplets, després... home, sí, van sí. molt famosos, els coplets d'Opepitu, ara doncs, fa molt poc s'ha editat un llibre que recull d'aquests coplets, no? Quim Auladell mm. ha recopilat coplets publicats a la revista que tenien molt èxit i que, diguem que interactuaven perquè les coses que passaven a l'escenari es reproduïen a la revista i les coses, les coses que sortien a la revista després acabaven <ríe> sí, arribant a l'escenari, no? era una cosa molt, molt interessant. Uh -huh. I els primers anys del Pepito doncs, no van ser verds directament, no parlaven tant de verdures i de coses aquestes, que molt aviat és a dir, cap d'això, 3 anys i mig, 4 anys uh -huh. van començar a gosar, diguem, d'aquests jocs de paraules amb molt èxit, realment, eh, durant gaire uh -huh. 30 anys mantenir una revista base de jocs, de paraules, de que si el nap el té molt gros i que si la figa està molt oberta, sí, sí. home, té el seu mèrit. Eh? El sí, seu sí, mèrit. sí. I, i, eh, tot i que era procàs, és veritat que era procàs, ho feien amb molta gràcia. Mm. Però els primers anys eh, la revista la va fundar l'APA, en Feliu Elias, mm. que és un dels grans dibuixants satírics de principi de segle, i volia que fos una revista principalment d'incidència satírica, és a dir, per contrarrestar-la al Cucut, que era un humor polític, mm -hmm. diguem, de dretes, de catalanisme de dretes, ell volia fer un humor polític catalanista i d'esquerres, de, no?, i va fer el papí i per enfrontar-se amb els capellans, doncs, dibuixava senyores que estiguessin davant a veure, i dibuixava això, aquests eh, jocs de paraules, una mica procassos, però eh, era principalment polític, el que passa que l'APA, doncs, eh, la revista no venia els exemplars que havia de vendre, hi ha un clàssic, Mm. i a més a més ell va ser processat per la llei de jurisdiccions, per injúries, per una vinyeta El govern i Clar. va haver-se d'exiliar a París. Llavors es va vendre les accions amb l'impressor. No, és que Copen. jo sabia que s'havia exiliat a França, sí. va estar molt de temps a França. Sí. Sí, no sabia sí. que, havia, que havia sigut per això el Pepito. Per això el Pepito va ser-hi ser dos anys, el 1911 fins al 1914 va estar a França, després va tornar aquí, i després va estar exiliat després de la Guerra Civil, més anys, sí. ja mm. per, per les causes de la Guerra, sí, Guerra Civil, sí, sí. tothom sap, no? Mm -hmm. eh, però ell es va vendre la revista i doncs l'Oriol Martorell, que era l'impressor, va fitxar amb Francesc Pujols, el, el, el filòsof aquest, sí. una miqueta celebrat per dirigir-la... El de la Torre de les Hores ah, de Martorell? Aquest mateix. Mm. Aquest mateix. I mm. eh, aquest sí que, amb aquella prosa fàcil i sensual, va, va ja dirigir el Pepito cap a la verdó, eh? I, I va ser un èxit, un èxit mm -hmm. rotund. És a dir, a totes les barberies de tot Barcelona hi havia el Pepito i la gent es anava a fer el flatell per llegir el Pepito, no? no, perquè, no perquè, va, que no té avui el Pepito de anar, avui no em tallo cabell. És això, a casa no podies arribar amb una revista on s'ensenyessin unes senyores eh, ensenyant el cul, no? Cap, si diessin, doncs, que, que cap anaven que... a la barberia a fer-se el bigoti i de passo, pam, que n'hi havia poques revistes, aquest tipus, en aquella època? Uh, home, aquesta va ser la primera, en català, diguem, la uh -huh. primera que va encetar el camí, però després, clar, va tenir tant èxit que van sortir moltíssimes. van sortir més. Eh? Hi havia la, la... una que es deia La Figa, que uh -huh. la van suspendre i van haver de canviar el nom, i llavors es deia La Piga. La I <laughs> llavors hi havia el Nando de Llofriu que era un el que baixava a Barcelona i quedava celebrat de, de tant de verdor que hi trobava, mm. hi havia latuies, hi havia i tot una escola d'aquestes revistes que barrejaven el que era l'humorisme mm. amb el la verdor, com si digués en, en, en castellà, que també n'hi va bé, es deien erótica festiva, erótico festiva, no? hi una que es el flirt, moltes gràcies, i sempre és el mateix, noies exuberants, doncs, ensenyant, buscant sapusses i matant sapolls, no? com si digués. Mm -hmm. I, i és, bueno, un substitutiu, ara, clar, hem de pensar que ara és molt fàcil en al quiosque dius, bueno, doni'm la Pamela Anderson, doncs quants quilos en vols, tant, sí, vas, va. a casa ja està. Home, de fet, després de la mort de Franco, aquí també va haver una revifalla de revistes eròtiques i pornogràfiques tremendes sí, i tan còmics, eh? Que jo trobo que tenen el seu sentit perquè és una cosa que estava prohibit, és a dir, si Franco diu la, la moral catòlica d'aquella mm. època prohibeix les revistes d'aquest to, és evident que quan es pot fer, eh, la gent en té una necessitat, no? Sí, I, sí. ho trobo molt lògic que en aquell moment no sortissin. El que pensar... passa que la setmana passada, per exemple, estàvem parlant amb el Julià Peiró, sí. i bueno, estaven parlant d'aquests anys de, de, de predemocràcia, democràcia i jo li comentava, però és que va haver un punt que va haver un empatx de sexe. I ella deia, sí, sí, és que <ríe> va haver-hi un punt que tot això va caure perquè la gent es va empatxar de sobte. Sí, sí, sí, eh? és evident, no? Si, hi ha un... si, si una cosa se n'abusa, evidentment, doncs en mancances. no? Mm -hmm. eh, és veritat que el, doncs, a l'època, diguem, que va sortir el Pepito, que va sortir això que eren els anys 20... 30, com si diguéssim, eh, pensem que durant els, els 20 hi havia la, la, la dictadura de, de... que era el dictat blanda, eh? hem sí, sí, sí. de dir, del Primo de Rivera, I, i del Baranguer, vulguis no vulguis, eh, era un règim dictatorial, catòlic, eh, on doncs, hi havia una moral imposada que, evidentment, no podies anar al quiosque i comprar una revista pornogràfica, no? Uh -huh. Havia de comprar aquestes revistes que eren humorístiques i que van tenir els seus quers, el papito mateix, per exemple, durant va estar suspès durant set anys és a dir que no va poder sortir el quiòs què va passar que els van fer una revista que era exactament igual amb els mateixos dibuixants amb els mateixos sí. acudits però que es deia el Paquito el Paquito sí eh, canviaven una lletra i pam sí. és a dir que era un joc molt, molt habitual això bueno, és el que també va passar després de, després de... durant l'època del Franco i després del Franco no, quan, quan el Por Favor que van fer muchas gràcies és sí, sí, sí. un truc diguem eh, sí. ben, ben lícit i sí, sí. que només faltaria no? sí, sí, això demostra la imbecilitat a la censura és un truc si, si tu ets una revista és perquè no surti no. Però, però si surt la setmana que ve amb, amb, amb una altra un altre nom que, i la, si la gent ho sap de més una gran bestiesa, ah. no? tot plegat diguem que l'humor serveix per això, per posar en evidència aquestes eh, desgràcies que són surrealistes totals són tremendament surrealistes però, hi havia eh... algun tipus de revista així pornogràfica en aquella època? Home, no, pornogràfica, diguem que estava, estava prohibit, no? Ah, no T'ho dic perquè, per exemple, el rei, l'Alfons XIII, sí, sí que es feia sí, pel·lículetes sí, pornogràfiques no, per ells. Sí, a es feia unes pel·lícules privades, diguem, <sí> i també hi havia doncs, col·leccions de postals, sí, col·leccions sí. de, de llibrets, literatura eròtica, diguem, que també circulava, sí, sí però diguem que era una cosa molt més controlada. Eh, I sí que hi havia revistes eròtiques pel que és l'erotisme d'aquell temps, no? Que mm -hmm. ensenyaven això a les coplatistes i... Diguem-ne, les, les estrelles del paral·lelo d'aquell moment, sí, doncs, sí. amb l'Ana és Jordi i totes aquestes figures mm. d'aquell temps, no? Sí, sí. Eh, amb unes fotografies, doncs, també rudimentàries, no pornogràfiques, evidentment, com, com ara, però sí, pujades de to, no? Eròticament, sí. diguem mm -hmm. electritzants. I no deixa de ser curiós, doncs, això, veure aquesta barreja d'erotisme de, de, de i humor, no? Mm -hmm. que en el fons són maneres de trasgredir aquesta, aquesta moral carca, no? Aquesta moral... Que, sí, que, un, un, que oprimeix i que ofega a no? la sí, sí, llibertat a més surrealista total, no? perquè dius, clar, dius molta, molta moral carca i el rei ja es feia pel·lícules ah, pel sugoz ja, ja i d'això eh, no, però per eh, era el rei era el rei, sí, sí, se'ls sí, sí, sí, sí, passava sí. allà amb el bisbe dius, sí, i ho sé, que aquí ara veurem sí, sí. van treure una pel·liquita més buena com Uf. això que ha sortit ara del, del Ratzinger que renya amb els Legionaris de Cristo, que resulta que el gran san fundador del greug de, de criptòria li ha sortit un fill, una dona, per això el renya, per això el renya, per això el renya, per això el renya, per això el renya, per això el renya, per això el renya, per per això el renya, sí, que igual, no? per, això, sí. per això el renya, el per això el renya, per això i bueno, ja doncs... sóc, no? la moral repressiva és la moral repressiva No, no, producte. és ah. perquè el Teni s'en va de vacances ah, blau, blau, i sí, en fin, dius... ja està bé. Exacte, ah. exacte dius, aprofitarem la vintesa i farem vacances nosaltres també. A sí, quins marca el tècnic? Com, marca el tècnic. És el que mana. Ha, és allò que dius. No estaré, vols que porti un substitut? Dius, no fa falta, no t'amoinis Sergi. Fem vacances no fins a altra setmana, no eh? Doncs ens tornem a trobar a les tres ja, setmanes Molt bé, mercis. De era la música del Sr. Trinil López, i ja que estaven parlant fa una estona de bambas, la bamba, la bamba. La bamba.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 que els núvols s'estan aquí començant a amenaçar que hi haurà una tempesta, rebem el senyor professor Cotremant. Bona tarda. Bona tarda. tarda. Li ha agradat la presentació, eh? Preciosa. Preciosa, sí, si està. Si és que hagués fet sol, hagués dit... Ho, ho, ho ha pensat i tot, eh? Amb aquest sol tan maco i esplèndid rebarem el professor Cotremant. Però clar, com que veig des de la finestra hi ha uns núvols que estan amenaçant que en remullaré de tornar a casa, doncs... Pues... Home, no, que el cotxe no té goteres encara. No, però nosaltres passa com els, com els fa la família Monster, portem el núvol, el núvol al damunt En fi, un dia parlarem de les nostres aventures en cotxe hmm. i d'una pluja, el llamp que ens va caure un dia a oh, Fa molt de temps de... Sí, bueno, bueno, Però ens va deixar tocats aquest llamp <ríe> però, no, jo, jo penso que vam néixer així ja. sí. Bona tarda, professor <ríe> que, de nou Què ens porta avui, senyor Cotremant? Bueno, primer he protestat perquè vostès volen enfonsar la meva carrera radiofònica Per què? Per què? Veure, han posat just després que comenci Espanya el partit d'Espanya de la selecció, entre la gent que vol que guanyi i la gent que vol que perdi, ara mateix ningú m'està escoltant. De, que... no, no. Funçar, no, no en tenim. voler enfonsar. Està vostè molt equivocant. No tothom ja sap que sempre mantenim més o menys el, el mateix horari, eh? vull dir, no, ha estat cosolidat. Oi fiesta, hauria hauríeu fet un especial, especial per anero, fotre la no, música de Big no se... East. La festa li donarem la setmana que ve, que és setmana santa, i no fem programa. No fue un programa La setmana vinent, que viene Que es la setmana On tothom al, A lo mejor Podría estar Deseando esculta, nos Porque Hosti Es tem, Temps de relajo No fue programa I hoy que yo en España Foteu Si vol venir Vostè aquí Escolti'm Professor La setmana que ve passar-se aquí Les dues hores de ràdio I fer vostè El programa sol i no tinc cap inconvenient eh? Però no hi ha tècnic No hi ha tècnic No hi ha tècnic no, no tècnic Se'n va de vacances Hòstia, esclar, I com bon no. Diu vol, Voleu un suplent no No fa falta Farem vacances Nos <laughs> No, es que la telequinesia no és lo mío, i això fer moverse, claro. moverlo en mando con la mente, com. que no. A més, no, pensi sí. dimecres al vespre, la gent el dijous ja fa festa, trobarem caramanes amunt, caramanes més una. és cansat, és cansat, jo tinc una edat ja, sóc un senyor. Vostè té una edat? Sí. Pues llavors, el tema del que he parlat avui és que tinc el puesto perfecte per vostè. Sí. Home, digui'm. Aviam. La discoteca Trauma. Pues Ostres. no hi anat mai, no hi... em sona i no hi havia anat mai. Jo sí, em sembla que s'hi ha estat un cop. Per on cau? Pel carrer Intensa? Està a carrer Consell de Cent entre... No, la, la que tu dius sembla que és Performance Ah, exacte, sí No, sí. aquesta no, que és Performance està, està, Sembla que està Rocafort Valé sí. Rocafort Però no, no la, està eh, entre Consell, consell de Cent sembla que és Balmes i Rambla, Rambla Catalunya eh. No he estat mai Sí, sí, jo, no, jo, no, estat, jo no, sí Jo no, jo no he estat mai Però fa molts anys, eh? No he sigut mai home discotequero ni he sigut home mm. ballerí no, no, pero bueno, lo de trauma es, ¿Es puro experimento, exacto, aparte del sistema <risa> ahí. <risa> ahí está estado fino, ¿eh? <risa> Hombre, vamos, Hombre, maravilloso. Hay un no, nivel eh, de humor aquí que... Oh. Bueno, o sea, vamos, impresionante, no, no, Es simplemente un experimento sociológico de primer orden. ¿Sí? A ver, se la resuelvo una frase. En trauma yo me sentí atractivo. Ah, ¿sí? sí Yo estaba en la media, media alta. Ah, però què vol dir? Que ah. la gent que va anar allà són madafessis? Bueno, ¿cómo decirlo? Yo son, digo esto, yo estaba en la media, media alta. Sí. Lo otro, usted puede deducir lo que desee. Hi ha molt de palomino en aquella discoteca. Hombre, hombre, mucho palomino... Però Mirando que... a las secretarias de 50 años desesperadas, divorciadas de 60 años desesperadas, que y la tirada en busca papeles. Que, que son como, como la, la, la, la Ofelia del mortador de, de Filemón, ¿no? Ofelia en troma tendría un poloazo, te lo digo, te, te, te, te, te juro, ¿eh? Sería deseada y atacada por todos los machos de, de la discoteca, I, te lo juro. ¿Y cómo vol que yo vagi en una discoteca así, que soc un señor? Bueno, pero yo he dicho como experimento sociológico. Ajá. Usted se pone en la barra, o la que pasa es claro, el primer trauma, chiste fácil, jajajaja ja, ja, ja, es que quedaban setza euros para entrar a Ketantru. Setza euros, espera, Sí, claro, pero bueno, que por 16 euros te, debía ser derecho de vida y que el portero te hiciera un favorcillo, porque vamos, <risa> la discoteca de, es de nivel, ¿eh? Me <risa> no sé que la música que Trobarasa allá es bisbal... Bustamante uh -huh. El tiburón El tiburón Se la llevó Se la llevó M'està posant ja Quasi, quasi Que hasta trobaria Amb Puma A Pavo Real Pavo Real Sí, o quasi, sea, quasi si si Pavo Real Seria un mega hit Super existent Que només el trobaràs Per la seva qualitat Aquesta discoteca Si hagués sonat Jo m'hauria sentit emocionat Jo hauria justificat L'empro de l'entrada Madre de Dios Però no fue Dios. así Madre de Dios I, no I la beguda Què tal? Bueno, hombre, teóricamente era whisky de Malta Glen gran pero no sé No, no no. Y no, no, no, teóricamente de marca ver, Y eso no era más la entrada Sí, sí, Garrafón Garrafón no era, pero hostia No ah. estoy seguro que fue lo que yo voy a demandar <risa> Pero, Pero bueno, se parecía ¿no? No, no, no era lo más psicodélico del bar Con lo cual no, no me quejé mucho vale, vale. O sea, va, y... Yo le puedo jurar que Había un personal masculino y femenino Que era era de, bueno, sí, sí O sea, de, de Cárdenas de, Que el Cárdenas fuera con el micro Para hacer unos juegos especiales para la redicción de Crónicas Marcianas Sí, sí, sí, vaya, vaya, o sea, vaya, vaya. ¿Cuándo iba a Nari usted? No, ni vendrá no sé, ¿Al, va... ¿Al día que le iban a robar la cartera? El día que me han robado la cartera Sí, sí, fue un... És es que un jo, jo, jo llegeixo, jo llegeixo el seu blog, que sóc un vector de blog. Pues, pues al migdia en van... Em, em, em multa, multa, multa d'aparcament. La... Després m'han robat la cartera i vaig acabar el trauma. Bueno, dia... Expliqui la a veure, li un van robar cartera, loco, li van eh? el portafolis és aquell ronyós que portava. Bueno, sí, exacte, la cartera, la... la... per mi la cartera es, es... no és un portafoli de ronyós, era una maravillosa bolsa llena de papeles de publicidad de Novartis. <coughs> Novartes que son unos laboratorios. Sí, sí, sí, sí, tú piensa pero bueno, el Jonqui o la Jonqui quien va a robar tenía muy muy poco ojo clínico, porque ahora lo que lo, que, lo que va a robar era un móvil que esa batería Ruñós, una cartilla, se a fondos, estas de de la Caixa Pergote de la Gales y que a veces machonola y un el as el as del día, lo más val, lo más valioso pues no era l'home guai, un internacional General Tribune de fa un mes, i una llibreta. I, I per què va amb aquestes coses? Sembla que porti el bols d'una senyora, vostè, amb coses inútils. No, no, perquè, hòstia, portava la llibreta perquè tenia que volia parlar amb, uns, amb un amic d'un país de temes, i sí, no, l'altre estava en... allà. L'altre estava allà. L'altre la, estava ja, allà. O sigui, un mòbil sense bateria... El, el de mòbil que... és que... Del mòbil se ve la bateria. Ja. I, i sí, eh, per què el porta? Per fer quan hi ha algú... Diu, hosti, no vull parlar amb aquest, El posa a l'orella i va parlant com els famosos. No, no, no. Segurament que se me acabó la bateria una hora antes. No era... I per mi val el bolsillo, que he pesat molt, si heu muy perro, me he en la bolsa. Mira, ah. por tonto. Total. Que el número, què, què farà ara amb aquest número? No, no, no, no. O sí, sea, bueno, es que a Com vostè està comprobant, perquè m'estan llamando és que vaig demanar un duplicat i... Ah, y bon, y clar. Ya... Perfecte, perfecte. Vodafone fue eficaz i maravillosa Estoy aquí comunicándome con ustedes gracias bien, igual, a las nuevas tecnologías. Vale. Sí, sí, claro. yo siento un ambientillo aquí de fons. No, no, no, no, no está el trauma, ¿eh? No he vuel no vuelto el trauma, se no. lo juro. No, o sea, bueno, el li van robar y llavors eh, el vespre van a trauma a prenderme una copa. Para olvidarlo. Y lo olvidé. <risa> y lo olvidaste. Bueno, o sea, a lo mejor que te pasó es que te robaran, porque nada trauma. si sí, no, no, yo le juro que pa... piensa que vaig para dar al trauma que no a amb el Los 16 auricos esos, me, on me duelen. Bueno, però abans, abans va estar sopant molt bé, que també ho hi Sí, bueno, sí, fue de gorra, eso es cierto. Eso es cierto. Pues ja està, ja està. I l'experiència d'estar al i de conèixer i poder-nos explicar tot, a, tot això avui, eh, ja però val la pena. No, però és que no era el primer cop que hi anava trauma, aquest és el problema. O sigui, ah. Jo no recordo a 4 o 5 años bachana. yo bachana cuatro, años. y siempre habían estado gratis porque la discoteca es chunga cutre mm. pastrera y claro cuando me van clavar vas pensar hostia uh. ahora han mejorado mucho claro y eh, no. que soy el profesor un tú tenías que decir <ríe> coña o saca el carnet de periodista no, és que jo, sí, carnet periodista Jo crec que m'ho havien pegat No està ni col·legiat és, és, és que és un cas com que passa, aquest home Ai, senyor, Ai, senyor Déu meu Ai, senyor, senyor que triste Ja bueno, bueno, sí, saps, senyor Avi, senyor Ricard mm Han -hmm. d'anar a trauma A gaudir de les seves copes, del seu ambient De les seves gogos I de, bueno, de, de, de, de, de, la, de la seva música I si sí, bueno. trobes aquesta cosa rara que dius Que es, se faria les delícies del senyor Cárdenas I et posa la mala cuixa, què fas? Mmm no sé claro. No sé ¿Soy ¿sí cuidarme? Exacto Es que yo no No tengo Al o seu o sea, nivel Claro ¿eh? No, no, no Porque usted Póngase Usted póngase La barra y, y digamos Y blanda El bolígrafo Como si fuera un arma Así Y como si fuera arma, le, Para que no se la nadie ¿Sabes? Que claro. yo no No no, però no s'ha preocupat. No sé... es que... no, és que un... no és el tècnic aquí. Ah, ah quin susto. Eso vi moi s'ho vi. No, però... no quin susto, quin susto. Pues no pero, niré, no idea. No sóc segur les motoreres pensaven realment que estaven molt maques i y... no sé, pensava que la... no atacaven, esperant que les atacara, en col·lo qual no no s'hi ha atacat vostè, no sé, no hi ha parrill. No hi ha parrill. No no. Perquè si a més s'ho creuen, doncs bueno, ja estan pues, bé. Doncs, farem un dia farem l'esforç igual vaix a trauma. Hasta per treure el, Ay, el cap. Mimo. Hasta per treure el cap i veure si és veritat això que que vostè diu. Bueno, però no cal córrer, eh? No, no, no. no. Esperarem alguna no, no, no, celebració o alguna cosa d'aquestes. Com, com? Fa molts anys, no, que està oberta sí, aquesta... Sí, és perquè jo, eh, vaig sí, sí, sí. Sí. jo vaig anar de jove. Sí. Jo vaig anar, bueno, de, de, de, de, de, però de molt jove. Eh? Home, doncs poden esperar que entri en una decadència total i oi, llavors ja hi miré. exacte. O no, i ara no vindrà de, de, de 20 o 30 anys. <ríe> clar, no, clar, No, no els hi vindrà. És com aquella de la festa major, se'n recorda el Rui Aventura, sí, que passava el pobre amb la bandageta, amb les pastes, Quins, ah. temps aquells, ah. Déu, quins temps aquells, mare de quins temps aquells. Ai, senyor. En fi, ai, senyor. Bueno, veurà el partit de la selecció, professor, o què? No, no, no. Vaig no. a buscar la nena a la piscina. Molt bé. I, i després, pues no sé, me pondré, me pondré algún, un poco de música dels millors moments de Tony Manero una cosa així. Ah, ah vale. Està molt bé. Està, està molt, molt bé. Està molt bé. Doncs ara jo li posaré una musiqueta, però vostè no sé si li farà prou tapeça, que és la del Sisa. Ah, m'encanta el Sisa. L'encanta el Sisa. Sí, doncs a mi li posaré les taronges i arròs, que és una cançó que a mi m'agrada molt. Ok. Eh? Eh, la setmana que ve no ens trobarem, sen, professor Cotriman, perquè fem vacances, que ja l'he dit. Però l'altre sí que l'espero aquí, eh? I què serà de mi? Eh? Sin escuchar-les. Què serà de mi sin escuchar-les? Hombre, m -m pots entrar al bloc del programa i sentir el programa una altra vegada. Eso haremos. Sí, sí, Muy bien. Així s'atreu una mica dins el mono d'això. I ja veus que avui no he parlat de l'espanyol, que hi ha estat com una bona persona, eh? home, és es que a veure, eso sí que és un trauma perquè no ha eh? hagut lliga <laughs> no, hablem futbol, no, no, de... no. no hablemos de futbol no, no hablemos parlem, de futbol no parlem de futbol, que ja vaig veure amb el president donant-se la mà amb el, amb el senyor Laporta eh? mm. que bonito que maco, que maco, el senyor Dolrac se li va dir, aquí hi ha que haver, ha de haver concòrdia. Film, concòrdia. concòrdia es donen la mà i no es miren que bonita, aquest és el més bonita i bueno, això és el, però, és però el és la és la que no m'agrada claro. es donen la mà i ni es miren en fi Sí, se parece el escupío, tu, lo que tú lo que eres. Exacte. Al loro! ¡Al loro! En fin, professor, tornem a retrobar d'aquí 15 dies, si vostè ho desitja. Aquí estaremos. Doncs ara la música Demparec. del senyor Cisa, l'arròs i taronges. Venga, Sorbrant Oh, sí La roda Estorna, la Moments de fauna i flora. El papito. El papito, lloro del senyor Monegal. Quan no el veu el seu amo, escolta d'amagat el programa en companyia. En companyia. Un programa que crea addicció. Sobretot amb el papito li crea una adicció tremenda. Sí, sí. Bé, i vostès diran, per què parlen aquests del papito? Ah. Doncs per què és moment de donar la benvinguda amb el senyor Monegal. Després, de veure si tenim dos minutets i podem parlar amb el senyor Garigot. Bueno, Aviam si El senyor Garigot també sempre ens dona perles. Eh? Sí, també. Bé, que maco que era, això. Bona tarda, senyor Monegal. Bé, amics, bona tarda, eh? Bona tarda. Bona tarda. Ah, papito, eh? Ja traieu, eh? Veig que heu canviat una falca, que no mínim. Això sí, la vam canviar ja fa temps. Sí, eh? Però jo l'hi he ara. Sí, sí m'ha fet Bé. una entrada que semblava el Núñez, escolti. Això ah! que dius... Fa aquest... Ah! Que dius... Mira, és el Núñez, el Núñez. Bé, amics, eh? No, però no plora, eh? no plora. Que no, no ploro, no, amics. Eh? Eh, a vegades he de ben trencades no de plorar quan escolto el programa vostre, eh? Home, sí, sí, no sí, sí, serà sí, per sí. tant... Ui, eh... per cert, l'altre dia va fer una crítica molt periòdica que es va posar amb un amic nostre sí. i no em va agradar gens, eh, això, eh? Ah, sí, la pinça d'herman, amic meu. Sí, senyor, sí, senyor. Què és això de dir aquest pollastre que van enredar amb aquest no sé què? Ah. Què, què passa? Que, que... Però, senyor Monigal, bueno, però vostè quan agafa l'ordinador, si és que té ordinador i no ho fa mà, què, què, què, què li passa pel cap? Bé, amics, eh, el meu cap sempre està processant informació, eh? Mm. Per què es posa amb aquest pobre xicot? Que, que estava demanant mur. aquest pollastre eh, que van, el van fer sortir la Sandra de viu eh, sí. gravant un vídeo declarant-se eh, que es casés amb ella mm, eh, mm. i que encara recordava la pinça birmana sí, de eh, cada que és això mateix, eh, que vosaltres no sé sí. què és la pinça birmana i o sí, eh. ah, sí es, ho pot explicar bé amics, estem en horari protegit <laughs> ah, mira, sí, sí. i sobretot si és dissabte però, dit, que repeteixen el programa ah, encara més, no? encara bé, més amics, sí. doncs eh, Ben. Diríem, però, que va pel tema peus. Com que pel tema peus? Bé, amics, eh? És o sigui, una cosa que es fa amb els peus. Ja. Yeah. Ah, ben, una cosa que es fa amb els peus. Bé, bé, bé. No, no, és que ara, ara de sobte se m'havia anat de la pinxa a la hermana i recordava el famós carrete de l'Isabel Presley. Ah. Que no sé si vostè també sap com es fa. El, el carrete. El... No, amics... Mm s'ha quedat tallat, eh? Escolti, això de la pinça birmana és un invent dels guionistes del cor de la ciutat m'entén? O sigui això que... és el que ens pensàvem a casa i amb el Pepito, eh? Jo, jo, jo provada amb el Pepito però... dius, ves que no sigui això la pinça. Pobre aquí, després de veure eh, després de veure el pollastre aquell dient això de la pinça birmana nosaltres a casa eh, vam posar en el Glogle vam posar pinça birmana, amics meus eh, i ens va sortir eh, una descripció perfecta eh, una descripció molt il·lustrativa Eh, que es tracta pues, que les dones o, amb els peus pues, agafen una cosa dels homes i comencen allà a dir, oi, que te pego, eh, allà... Bé, bé, bé, bueno, no s'animi, no s'animi. No, no, no, no, no segueixis, sí, sí, que, sí, que sí, si no s'haurà de criticar no. la setmana que ve. Estiu provocant que jo mateix... Que si eh? li cau la al telèfon tindrem un, un d'això. Miri, abans que comenci la secció li vaig a donar dos notícies que segurament ja li aniran bé. Una, el senyor Cristina avui no vindrà. Ja I té on, motius. I on està la notícia? La... Bueno, que no vindrà. I la segona, que la setmana que ve fem festa perquè és Setmana Santa. Ah, bé, amics, eh, ja preparant eh, el terreny per l'estiu. Eh. Ja comencen ara, eh, no, encara no han passat ni els Nadals, Veu? com aquell qui diu, eh, sí. ja comencen a fer festa Veu? per preparar l'estiu. Eh? Ja li deia jo, abans de tenir els talls d'aquest programa, ja està criticant. Sí, sí. Eh, eh, Vosaltres, bueno, com que no continueu l'any que ve eh, jo, jo ocuparé la vostra franja horària Ja, ja, ja sabeu Que us, vostè ja, està en ja, ja. tractes per fotre'ns el carrer no, En tractes no, ja s'han acabat les negociacions coses... Ja té el contracte firmat Estan tancades eh? Ja té contracte firmat sí, La paraula, que a la meva època Ja sé sí que a vosaltres això us sona xino, sí. però La meva paraula, una encaixada de mans era, I era, era més que un contracte mm -hmm. Sí, eh, doncs... bueno, ara no, ara firmi Les coses firmi les. Sí, eh, s'han de firmar Perquè... també, no? Sí, Però... sí. I, i comptarà amb el tècnic, com a tècnic o no? Ah, el tècnic, sí, eh? Sí, clar, no el deixarà al carrer, pobre home. Aquest que, que també és com el Christian, no? Quan no ve ell, ve el Christian, quan ve el Christian no ve ell, quan no ve, quan venen tots dos, falta el Ricardo, quan no l'Ari es pot malalt, eh? Sí, només ha faltat malalt, una eh? Eh, mi, sí, mi, ha faltat Serà una renovació total, eh? Sí, només ha, només ha faltat una vegada. Ah... Ah. El, el tècnic una vegada, i jo n'hi he faltat mai, ens sembla. Això és veritat, però que sents. Eh? Se, se de, se I vostè no pot dir lo mateix. Ah, això mateix. Eh? Això mateix. Oh. Bueno, va, anem per feina, Vinga, que si no, no podrem parlar amb el senyor Amic. per feina, amics, comencem... Sí. Comencem, crítica de la ràdio des de la ràdio, ràdio sí. Monyegal, amics meus. Eh? Sempre us ensenyem eh? a posar l'ull allà a un cal, allà on cal, eh? cal fixar-s'hi. Eh? És que amb el contracte també ha canviat el nom sí. de la ràdio? O sí, sigui, comencem amb un clàssic d'aquest programa, eh? comencem amb un clàssic, comencem. Sexe, eh, sexe. Eh? Nosaltres ens que es quedava allò eh? amb una cosa, doncs bueno, puntual, que sempre era el mateix, però l'altre dia ens va sorprendre, eh, tenien aquests pollastres... Eh, entrevistant un clàssic de la televisió, eh, el mític Julià Peiró, eh, aquell per qui us situeu, amics, eh, aquell que presentava eh, La Casa dels Famosos a TV3. Eh, que ha fet un llibre com vostè? Això mateix, eh, que va fer un llibre. Eh. Doncs bé, fixeu-vos en eh, aquest personatge, eh, que no és que sigui ell el, el culpable, però clar, es veu ja immers en la voràgina d'aquests dels i en Ricard, eh, que sempre mm -hmm. estan parlant de sí. sexe. I fixeu-vos eh? on va caure la conversació fixeu-vos quin de què, de, jurat, eh? de què va fer de jurat de què va fer jurat de què va arribar a fer eh, i el greu ja no és que ho arribés a fer el, el fotut és que ho reconegui que ho ha fet però clar, <ríe> com, que, com, que un programa, com que està en un programa que és de sexe no, si sí, ara s'ha de culpa nostra que està un programa que és de sexe doncs l'home perd la vergonya i, sí, sí, i, sí, i sí. diu tant tan panxo de què va ser jutge, endavant però tu creus que va haver un empatx de, de sexe sí, en un moment molt determinat gros, molt gros, molt gros, molt gros, molt gros. Jo explico moltes coses d'aquella època i la gent ni se les creu, eh? Per exemple, jo explico, i ho dic en el llibre, que eh, es va fer concursos de missa. concursos de missa n'hi havia, però, a doczenes. I jo vaig fer de concurs de missa de molts, perquè llavors estava al periòdico mm. i feia la crònica de la nit al periòdico, mm. i esclar, evidentment em conviava notes arreu, vine, vine, vina. però jo recordo, i explico al llibre, que entre altres concursos increïbles, jo vaig ser jurat del concurs Mis coño más peludo. Em van dir que el company de jurat era vostè, senyor Monigal. Bé, mig, jo, jo no, no ho repetiré, eh, de què va ser jutge. No ho repetiré, eh, eh, no ho repetiré però ja ho heu escoltat, eh. Uh -huh. Ja ho heu escoltat. Ja no ho escoltat. jo crec que no cal, no cal, amics, fer més comentari d'això. Eh? Segur que això, si va a TV3 eh, o va a qualsevol televisió local, segur que no ho dirà, ara, clar aquí amb el Ricardo i els recasents que ja l'indueixen doncs, ho reconeix tan clarament i eh? ha sigut jutge de mis conyo peludo Sor que no ho volies repetir sort que no ho volies repetir vergonya, perquè, clar l'home se sent com a casa eh? i explica pues, allò eh? bé, no, això, no tindrà pas vostè enveja que ell va ser jurat i vostè no bé, continuem amics sí, continuem cas, eh? cas. Sí. continuem amb l'entrevista amb el Julià Peiró eh? ell, fa, ell fa referència Eh, fa referència a una cosa que ell va fer eh, una, a unes crítiques que va rebre ell li va fer una entrevista a una ràdio a un programa concret eh, i l'home no se'n recordava eh, de quin programa era i això us ensenyo perquè us doneu compte eh, de fins a quin punt lestan documentats en Ricardo i el, sobretot en Ricardo que és el que patina en aquest cas en aquest proper tall eh, l'home no se'n recorda ben bé quin programa és Eh, i diu, sí, el, el que presente, el que presenta el, el bester, o el que presenta no, no, no, no aquest, no, l'altre i al final fixeu-vos, eh, quina, quina barbaritat escoltem el tall, sisplau que l'altre dia vaig sentir el programa de, de, de Arraco, en mm -hmm. el programa del... ai que en parla no. sempre de mi, ara no hem sortit jo quan tenia dir un nom, és que no, no me'n recordo mai el del Toni Soler? no, l'altre el del Javier Bosch? Què a comentar? Amics, eh? Xavier Bosch... Eh? El Xavier Bosch fa com 3 anys que no presenta el programa. Eh? Es referien, amics meus, es referien al programa Als Matins a RAC1, o alguna cosa així, m'assembla que es diu Els Matins de RAC1, eh? así, que diu, sí. de RAC1, eh? el Xavier Bosch, que eh? encara com no va dir el que feia Bavira, que va ser el primer programa que va presentar, eh? que fot el, el segle passat. El Xavier Bosch, amics meus, perquè us esitueu, fa 3 anys, me sembla que ja ho va deixar, això... Eh, ja, ja, no, ja no està ni a la ràdio aquella, no, eh? està, vestir, no, és igual, no està ni a la ràdio, eh? i diu al Xavier Bosch, eh, amics meus, com aquell, el Xavier Bosch, perquè us situa amics meus. No, ah, vostè ha fet un tall molt tallat, perquè Aquest, al final en l'endivino. El tall que es refereix eh, al programa, amics meus, és el del Basté, que el presenta ara, no, ara sí, no va, encara, encara encara tenia pèl quan va començar a presentar el Basté, fa 3 anys enrere, eh. Clar, és, és que el Xavier Bosch després se'n va anar, em sembla, director la de l'Avui. Sí. Eh, Miquel, eh? tampoc és director de l'Avui. Ara no, ja no. No, ja no és. No, I el programa no. que deia el senyor Peiró era el, de la, el, de la, el, el, el del Toni Clapés. Eh, Miquel, ja ho Però jo això he, ho ha tallat, jo, això jo, no, he, no ha volgut eh? posar. Això, el, el, el Ricardo, eh, des de que va parlar la setmana passada de la Bebet, eh, de la Merchemar, encara ah, encara se'n recorda, vostè. Combré, eh? Estic esperant que em convidis, eh? Quan vingui al poble. Clar. Vostè <laughs> li va arribar l'any amb això, sí, eh? Sí, sí, això li... Ah, amics meus. Bé, obrim el capítol de col·laboradors. Bé, obrim bé, el capítol de col·laboradors. Bé, capítol de col·laboradors. Bé, capítol de col·laboradors. Bé, vinga, de col·laboradors. Vinga, col·laboradors. Professor Cutremant, ah, ja, eh? Ja, rebre, pobre. ja ho sabeu, eh? Bé. Aquest personatge pintoresc, eh? Que parla d'africades de la vida, eh? Doncs bé, mm -hmm. que per cert és perico eh? I tornem a que, Té algun problema que sigui perico? Un tall, no, cadascú pot equivocar-se de la manera que, que vulgui Que eh? no té perico vostè, que es diu Papito. Bé, però no és un canari Ah, no és un canari Que per cert, a veure si li deu al tècnic si es vol guanyar esta amb mi la temporada que ve A veure si, si, li, si li dieu que es corri un, un, un bon canari eh, Amics meus, que ja seria hora un que so algú hi el mon canari Eh? De, de cara a ja no de cara, ja no dic cara escolti'm, al proper programa li posa el papito al telèfon mateix, i que eh? el tècnic el gravi exacte, eh? que busqui el exacte, el micro, i eh? li posaré el papito que el gravi així pot sortir també. Ah, eh? bé, amics, dit això eh? ja veureu que arribarà la setmana que ve no a l'altre i no hi haurà ni canari ni res ja ni, això. Bueno, ni funció, flauta funciona així això eh? en aquest programa si mare de Déu què està fent ara? No, això és un llou. Ah, sí, s'ha sí, equivocat d'animal, s'ha equivocat d'animal. Ah, és un eh, amics. Bé, doncs, us deia, professor Cotriman, ja sabeu, eh, l'Espanyol és equip de segona divisió, ja, eh, i pràcticament no s'ha doncs... no consumat, però bé, ja pot bé, ja poden anar pujant wow. a la, allà a la Collserola, o no sé, on va a Montserrat, el, el, el Pochettino, sí. eh. Bé, ja està, està segon a l'Espanyol, eh, amics meus. El, deia, el professor Cotriman encara té esperança, eh. Bé, eh, amics, sí, eh. eh doncs... Eh, més gran serà el disgust, després, quan abans es faci la idea millor. El professor Cotremant té la mateixa esperança que el senyor Garigot de que el Badalona pugi. Ah, és diferent, amics. Crec que el Badalona eh, està, m'assembla, tres punts de pujar, mentre que l'Espanyol està nou de la salvació. Eh? Bé, amics, això no és, ho ja ho parleu tot, amb el Garigot. Sí, ja parlem, és, sí, amb el Garigot. És la sí, meva secció, eh? Sí, té raó. Però aquí has fet una bona relació, recasents, és relacionat Cotremant amb el Garigot. Sí. Fixeu-vos, eh... Fixeu venim del sexe, venim del del peludo, no sé què, i ara què, què ens falta tot això, amics meus? Ens falta, doncs, pues, una conversa així carajillera, eh? que és el que precisament està buscant el l'avi, eh? forçant el Cotrimant i el Garigot eh? a parlar, a mantenir converses d'alto estanding. Endavant! Hi ha d'entrar el senyor Garigot que mm, el senyor Garigot, si el Badalón puja a segona i vostès baixen a, sa, a segona, es trobaran l'any que ve. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Dos, dos colaboradores hablando hablando de la segunda división del fútbol. Qué bonito. No, pero hablaremos de equipos de mujeres, de No, de mujeres sí, de mujeres sí, porque es un tema que los dos lo tocáis bien. Eh, bien eh, yo más carrifo ya, eh? Ja, eh, de ver ya al Kutreman en Garigot en un campo de fútbol, eh i a ja la situació ah, ja recambolesca en un camp de campol, Només coincidien amb el amb l'espanyol badalona i badalona espanyol. Menjant ganchitos o veins ah. cervesa i parlant de les seves assanyes, de les seus casaries sexuals. Ah. Eh, bé, en fi, en fi, amics, Però eh? no és coincidien dos cops a la temporada, home. Pasem pàgina, pasem pàgina. Bueno, eh, pàgina. Eh, pàgina, de... alguna cosa més a dins? Eh? Sí, eh. Ah. Cristian Peralta, eh? Aquest sí. home que no ve mai i quan ve s'equivoca, eh? Fora, sempre eh, deixa alguna perla per nosaltres, eh? Veu? La perla d'aquí 15 dies serà que ja. no ha vingut. Això mateix, Exacte. eh? Venim, venim eh? d'errors de documentació com el que feia abans el Ricardo, que es pensava que el Xavi Bosch, eh? encara com no ho va dir el, aquell, el, el Luis Quin? Barcelona, o no sé com es deia aquell... Sí, sí. Va, sí. Aquest ah. era més antic que el José Luis Barcelona. Eh, que encara com ho no va dir sí, aquell, ja bé, sí, bé, el sí, cas sí, és sí. que eh, s'equivoca oh, en un error de documentació, eh? doncs pues fixeu-vos com preparen els programes, eh, que ni es documenten abans ni res, eh, i si no fixeu-vos ja el que és eh, el, el, el, el colmo de tot, eh, el colmo de la improvisació, eh, el colmo del no preparar-se les coses, el colmo de fer les coses tal qual surten, eh, això t té un preu, amics, t té un preu, que quan feu això, les vergonyes, quan hi ha un error, quedes eh, que despullat a l'instant. És el directe. Eh, si no fixeu-vos eh, com va quedar retratat la setmana passada, el Christian, eh, quan llegia una notícia que en teoria abans s'hauria d'haver llegit i preparat. Fixeu-vos atentament a el que li va passar. Endavant! Es quedarà restringit als veïns, tant els del barri del Torrent, eh, i aquí, tècnicament, perdó, demano disculpes. Aquí la impressora li ha fet llufa. Ha fet llufa, o sí, sigui que. <ríe> Són ah. cases del directe, eh, eh senyor Monegal. Eh. Qualsevol aficionat, qualsevol mal periodista, qualsevol periodista dexicquili quatre eh, qualsevol bacari, abans de fil de fotos davant d'un micròfon, és eh, com a mínim dir dona una ullada a la notícia. Eh, D'això ja no cal ja no, ja no estic parlant ams de que se llegeixi. Eh, que es llegeixi que això seria el desitjable d'un bon professional. No. Simplement és eh, simplement que es doni un cop d'ull eh, perquè no et passi això de que et quedentallada li... la línia o queda, queda tallada la notícia. Ser, només només li, li amb això passar... jas has donat compte, Eh, Fixeu-vos eh, fins a quin nivell d'improvisació Arriba aquesta gent que tal qual imprimeix Es fot a dintre el locutori Es fot allà llegir sense haver ho repasat abans ni res eh? però, però és que això eh... és la, la premura del programa Ja sé que és un programa molt viu aquest I que les notícies van rejant i pim, pim, pim I llavors automàticament has d'entrar a donar la notícia Ja ho veieu, amics, eh? que no, no hi ha... Eh? Se... Eh... Senyor Monegal, acaba d'arribar el regidor Li dic perquè està aquí Eh? és el regidor el, el regidor de la ràdio ha vingut aquí mm. i està aquí el control eh? ah. li, dic, li dic més que res perquè com que es vol quedar amb el nostre programa pot parlar amb ell, que és la instància superior a la directora ah, o sigui, mana més que la directora eh? Home, el regidor sí mana més que la, la directora Bé, amics, doncs... Ah, és, és, o sigui, el que siguin el contracte és ell. Et sembla sí, que s'hi ha quedat tallat. Ja, ja se ja, anat, eh? ja anat, sí. Ah, se anat. Sí, eh? ja anat, ja se anat. Bé, clar, a vosaltres no hem de, no de parlar res. Eh? No, no, no, clar, no, no, exacte, ja. exacte, exacte. Eh? exacte. Doncs bé, alguna cosa més a dir o passo amb el senyor Garigot? Els passo amb el senyor Garigot, eh? Molt bé, molt bé. Molt bé. Així doncs aquí, fins d'aquí un mes... No, no, d'aquí 15 dies, la setmana que ve no l'altra. Ah, On 15... t'anirà vostè la Setmana Santa? Bé, jo, eh, de moment em quedaré aquí a, a Barcelona, eh? Sí. I faré una visita als parcs eòlics. Naturals, de Barcelona, eh? Sí, vale, vale, vale. Vinga, doncs pues que disfruti d'aquesta visita. Anir a veure les iaies i les nenes, i, en fin, yeah. és un pervertit, en fi. En fi, està per aquí el senyor Garigot? Sí, hola. Hola. Sí, el hola. El Garigot, està pervertit, dius? No, no, això no. el senyor Monigal. Vostè, vostè és un sant que no, ah. no entenc com comparteix tantes hores amb el senyor Monigal. Ai, bueno, com que té calés, perquè allà a Barcelona a Televisió li paguen bé, sempre que m'ajunco amb ell, m'ho paga, paga, paga, paga tot. Ja, ja. És, és una d'això d'interès ja, ja. eh, un ja, ja. i amb vostè ha vist tant de greu el que jo vaig dir la setmana passada de que es podrien trobar amb el professor Cotremant i parlar de dones i va, home, si sé més hòstia, ho ja. Primer, poder a l'Espanyol a segona, i després trobar-me amb de per parlar de dones. Això ja és el màxim, tu. Home, però, bueno, pensi que només parlarien dos cops a l'any, eh? Vull dir, el partit, diria, bueno, l'Espanyol-Badalona... Pots venir a pot veure el Badalona, per el, estudiar i el... rivals i veure's el... I jo també, doncs, si juguen allà... Ah, juguen, el Cornellà. Eh? Ah, sí. Eh, ja sabeu que té un nou... Ja l'hem posat nom, eh? El nom de l'estadi del Cornellà. Ah, sí? Sí? Com sí? Com li han posat? És el... Com li di el SEAT Estadio. El SEAT Estadio. Sí. Per què? Perquè l'any que ve anirà jugar al Toledo, el Córdoba, a l'Ibixa. La <laughs> Aquí ha estat molt hàbil. Aquí sí. ha estat molt hàbil. El Seat, SEAT Estadio, eh? Está que está está sé, está está I a i tot això, Et no? El mateix. Mm. Mare de sí. Déu. I al Badalona? Al Badalona? Badalona estarem jugant a Xegonya l'any que ve. Bueno, de fet, aquest diumenge ens ho juguem tot. Perquè sí, sí. anem a Lleida. Si sí, sí. perdem, s'ha acabat ja. És que el Badalona fa una freda i una calenta, també l'hi sí. dic ara, eh? Però bueno, escolta'm, allà, doncs... Pues, eh, bueno, o sí, sigui, es tractarà de que fotin allà 6 partits bons hmm. i ja està. I ja està? Bueno, 6 mesos de promoció, clar, clar, que... clar Però aquí està Perquè n'han no, de promocionar tots o n'hi ha un que pugi directe? Cap, tots promocionen allà tots promocionen. Això sí. és injust, la promoció injust, és injusta Hauria de trucar a la federació de la vida, la, divisió, eh? Hauria de trucar a la federació i dir que això és injust Almenys el, el primer de cada... I sí, per aquí no es poden fer trucades no? Jo no puc trucar i parlar amb algú no? no es pot interactuar, no hi ha en línies suficient no? Diu tècnic sí Sí. Ah, si trucar i, i, i que m'escoltés i jo escoltar amb ell i, i escoltar-nos tots? Hostà, està a el tècnic. Diu que sí, ell va dir que sí, el tècnic. Home, doncs, pues, escolta'm... Est -est Estem en una es emissora de ràdio, prova, eh? Es si, pot fer una prova si a l'Atxar, trucar un número si a l'Atxar, a veure si funciona? Sí, però on vol trucar? A un número a l'Atxar, que marqui un 93, un número i... I parlem. I, bueno, bueno, sí, sí. Bueno, sí, sí busca busc un número. Tu, tu mateix. Tu mateix, busca un número i a veure, què, a veure què passa. Això mateix. A veure què passa. Ja està, a veure si, si es pot fer això. Home, que, llavors retrobaríem allà aquelles petites coses que vostè feia tan maques de, de treballs de camp. Clar, per pues, això podem recuperar aquesta perquè, secció. Home, que aquest. escoltim, que escoltim. Jo em pensava que ja s'havia tornat, tornat gandul i ja no volia... No, home, senyor, però escoltem, és que jo em pensava no. que no es podia fer, va dir, sembla, quan vaig venir aquí fa temps, i em va dir que, que no es podia fer. Ah. Però, bueno, ara ho veurem, si hi ha una ah, altra línia. Ara, ara està sonant, per exemple. No sento jo, veus? Ah, si molt, molt lluny ho sento. Ho sent molt lluny. Bueno, ja li aproparem el telèfon. Ah, no ho sento res, eh? no. Sí. Ha contactat con el buzón de voz de... Bueno, bueno hi havia buzón de voz. La, ho has sentit o no? O si ho sentia, no sé si és, que és la meva sordera. Si ho sentia com si estigués... Allà, jo, jo estic ara a Barcelona, o com si estigués allà a la, a la torre del Tibidabo. Clar. Clar. Ho... Bueno, ara em sembla que prova un altre número, eh? A veure. Vés a veure si hi ha més sort. Cheque, que lluny que se No em pot pujar el retorn? Diu que... No. No, no hi ha ningú. No, no se sent. Ho sent bé, senyor Berigot? No, no, no. No, no, no, no, no bueno, intentarem... Hola, eh, mixto, i deixa't un mensatge. Alt, un, un altre contestador. Eh, escolti'm una cosa. Espera un xegu, un xegu, eh? Que li truquen. Ah, li truquen, mare de Déu. Ai, Déu, Déu meu. Mare ara ara Déu. ens hem aquí. Sí, sí. Això serà pel... pel, pel això, això, és un, eh? això és un monigal. Mare de Déu. Això és un monigal. Doncs sí. pues seria interessant poder recuperar això del telèfon perquè si el senyor Garigot podria fer aquestes trucades, sí, el com per exemple. Però parte que jo sento allò sup bueno, molt lluny. Estava eh? estava parlant amb el tècnic, estava, parlant. no no falta trocar més, és igual, no, deixem estar, però sí que seria, seria interessant que el sol pogués sentir el senyor Garigot. Clar, perquè jo sento molt lluny, jo eh? sento com. Que digo tècnic que ja hi treballarà amb la cosí. Sí, que mi treball, home, el que mi treball. Eh? Sí, sí, no, no li farà un treball a vostè, no, no. treballarà la tècnica. I li que, que no no faci cas al Monegal, allò que li ha dit, que sentit, eh? sí. que ja s'entra Clar. Exacte. I en Monigau, yeah. mira que no vegi, i en Monigau que el dono pel, pel, pel bombí. Bueno, en el fons molt, molt de cas no li fem, eh? De, ah, bé, de, sí. Exacte. Deixem que critiqui i, ah, però, mira, sí, sí, el senyor sí, sí, disfruta, sí, sí. treu el, el papito a passejar exacte, i això, exacte, i ja exacte, està. Xacta, xacta, Nosaltres... Val, val, val. No, no se'n calli, home. Veu, doncs, pues, aquí ja té una cosa, el que passa que la federació només treballa pels matins, però Així, és per dir que la federació, escoltem, per què no... No, pues trucar Clubs, o sigui, ja, saps, clar, clubs, el que passa això. que és això, eh, que jo ho sentia... Trucar a l'Espanyol per preguntar com estan... Ho, ho sentia molt malament, molt, sí? malament molt, sí? molt, molt lluny, molt lluny, molt lluny. Nosaltres ho sentíem bé. Molt lluny, molt lluny, bé, ja, molt lluny. Ja, ja arreglarem una això. Que canviar les, les línies, potser. A això. Ja arreglarem sí, això del ja, so. sol. Ja, ja ho intentarem arreglar. Ja Vinga, intentarem doncs, confio en vosaltres. Uh, doncs sí, senyor, que tingui molta sort el Badalona amb el Lleida, Exacte. ja me l'enteraré. I, escolta, i si pugen a segona, això s'ha de celebrar, eh. Hombre que si eh? això ah. ho hem de celebrar, -ho, eh. Eh, mira, xiqui, sí mira, o si quins a segona, bueno, això vos teu grabant, no? sí. sí. bueno, és igual. No, no, ja ja s'ha tallat, Estic no, molt no? contents content, ah, si ja Nosaltres també Ja està, eh? ja t'he ja contat ja que no ja. el, senyor, el, el senyor Monegal. Ja uns volia invitar. Escolta'm, ja no ho diré, perquè encara ho gravareu, no ho encara, això. A més de gravar-ho, es repetirà el dissabte al matí. això. Doncs no m'interessa. Bueno, bueno, ja ens ho direm privat. Doncs senyor Garigot, el deixem estar ja, ens tornarem a trobar la setmana. Quina música posareu ara? Ara posarem, ara li dic jo ràpidament, ara vaig a posar... donar pas que em fa il·lusió. Un rock del senyor Ricky Nelson, que és Hello Mary Lou. Poc, poc. Pu, sí, Donki, Donki vostè pas. Va, Donki. Podem escoltar a escoltar Oyenxi, m'escoltar Enriki, que és Riki, endavant Hello, Mary Lou. Get my heart. Sí, Mary Lou, I'm so Fins demà! Never knew Moments històrics al general Custer el general Caster va decidir anar a Little Bill perquè va escoltar en el programa en companyia que els índies de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacte i el general Caster va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens riguros. Ve senyors i senyors, queden ja sis minuts per arribar a les 9 del vespre i jo, ja que el senyor Garigot deia que si pujava el Badalona a segona eh, s'ha quedat allà per dir, ui, a veure si... i no he pogut dir on ens convidaria. No, no ens convidaria jo li dono dues opcions ens pot portar al bar restaurant La Rosa d'Abril mm -hmm. del carrer Bona Bonavista 3 d'aquí de Premià de Dalt que truqui al 93 752 3657 allò que truca ell pim, pim, pim i diu reservem una taula per tot l'equip que vinc per tot l'equip del programa no per l'equip del Badalona no, no, no que vin a celebrar que el Badalona ha pujat a segona. Clar. I cas de què? Diu, home, és que un restaurant... vull una cosa més informal. Més informal, senyores i senyors. Al Pedir-Rebós, a la plaça Vendra número 4, Argentona. Allà, si vol que truci abans, diu 93 7 9 -7 -3 -3, Truca i diu, ehm, per què no feu una mica de menjar d'aquest preparat? Per què no teniu una mica, jo què sé, d'embotills, de, de, de fuets? I ho porta cap aquí... I, I fem i aquí, fem un aquí tem la taula tem aquella que tenim Exacte. allà al fons Déu, amb un ja, bombí I ja per acabar i per lligar-ho tot que jo sé que és un home generós, i ja bonat, passa per l'administració de loteria avui en dia, eh? al carrer de la Rambla Santana, número 2, d'aquí la Premià de Dalt, també truca, 93 751 6 1 dius, escolta, Juanjo, reserva uns quants rascar-rasca d'aquests, uns quants 6 24... No, no, lute... un, no, un número de loteria, home, oh, que queda, loteria, queda que millor, que, que els regalarem a aquests xicots, Clar. perquè si hem tingut la sort de que el Badalona puja, segurament ah, també exacte. ens tocarà la loteria. Bé, I, en cas, poden ser dos, també, perquè tens més opcions. Bé, bueno, doncs dos, dos per ah, barba. Que sigui que s'estiri una mica, home. Dos que, per barba, que... i com que aquí, de moment, els dos únics que portem barba és el tècnic i jo, doncs nosaltres hi ha... Bé, bueno, sí, jo no me la puc deixar, eh? Pues doncs vagi i se la deixant, vagi i ah, se la deixant. Per cert, eh, ara hi ha una notícia que a mi m'ha fet, fet molta... A veure, és, és dramàtica, però m'ha fet gràcia. Ah. A veure, resulta Aviam. que a Estats Units un senyor mm. Mm, li va agafar un derrami cerebral. Això és trist. Vaja, eh? sí. I quan ja estava allà al llit, mmm, ve el metge i li diu, això vostè té res, minuts, això ho té comptat vostè, això. I diu, doncs miri, vaig a confessar una cosa. A L'any 1977 a Tennessee mm. vaig matar el meu veí. Ostres. Perquè estava enamorat de la meva, de la seva dona i jo els vaig matar i després vaig venir cap aquí i tal. I diu, home, doncs... Pues, em sap molt de greu. Mal, mal, mal, el senyor eh? l'ha castigat. Però el senyor que generós i bon home... Va, dir, va tornar a la vida. Cura't del derrame cerebral. Clar. I es va curar. I clar, com que la confessió l'ho va fer davant d'un jutge, ara l'hem fet el judici i l'hem condemnat a mort. Toca't els nassos! Ja. Home, <laughs> home... Això ja es tenia mala sort, eh? Sí. eh? Sort. Diu, o sigui, no va morir pel derrame no. cerebral, però ara ha ja volgut una intenció letal. Ara el nosaltres perquè... Sí, sí, sí. sí, sí. Clar, per ser un assassí. Això és un assassí. Això un assassí. Això un assassí. Vol que li una curiositat? Explica una curiositat. Els dretants viuen de promig 9 anys més que els escarrans m'acabo de donar a la dreta no, si vostè ha sigut. jo era esquerrar era... sí, el que passa és que quan jo anava a col·legi a mi ensumbaven i com que em va ensumar em vaig aprendre amb la mà dreta Dones... jo faig moltes coses amb la mà esquerra. doncs miri, viurà 9 anys més perquè és, és que jo sóc un, un dretar eh... obligat. obligat exacte, exacte. Bé, jo li vaig comentar ja una cosa, ara Dic. estem així, ja fem pim-pam, ara estem ja en un punt allò que fem com un petit resum de notícies sí. per entrar. Uh, el grup Z es veu que està molt malament. No? Oh, sí? Sí. I veu que tenen dinerons. És el de l'interviu? El de l'interviu que parlàvem sí. I es veu que el no té dinerons. Eh? Sí? Oh. No <coughs> Tant és així que resulta que hi ha un senyor que és uh, un senyor que es diu Sorolla que uh, va estar, uh, era un dels directors adjunts, va ser, uh, va ser un dels fundadors del diari i bon dia doncs se'l van, se van endur a París del corresponsal. Mm -hmm. I s'aixeca. Vostè sap vostè com s'aixeca el fill de no? Que de tant en bueno, i bé. diu... A veure, allò que fan els empresaris, a veure... Li, li dona una volada. S'ha de, de retallar aquí d'això, o què? Diu, uh, tenim un, un corresponsal a París. Què, corresponsal? Fora. Mm. Diu, home, fora? Sí, fora. Apa, l'acomiadem. Diu, ves que se'n sorolla. Diu, és igual. Llavors di fan càlculs allà on es posa els... Diu, ens costaria això, acomiadar-lo. Diu, uf, Diu que torni Sorolla i ho posem al no, càrrec d'una revisteta aquestes que fem. <ríe> fet tornar de París, si no paguen les dietes. Clar. I aquí, aquí. s'estudien per O sigui, els surt més barato tenir-lo aquí treballant tenir aquí. que acomiadar-lo. Això perquè vegi com està la cosa que no tenen ni peles per fer un acomiadament com cal. Mare, sí, de, Déu, Mare eh? de Déu, Quin diria que és el material més resistent creat per la naturalesa? Una cosa que té el Nacho Vidal. No. No. Titanic, ha, titani, titani. N'hi ha una titani, cosa més. Titani, no. titani. La taranyina. La taranyina. Sí, senyor. La taranyina. Allò de l'Spiderman... Sí. A per... la taranyina diu, ja deien els, no sé si eren els grecs o així, que deien les lleis. Mm. Són com les taranyines, que atrapen una mosca i deixen passar un pardal. Clar. Profund. Clar. I amb aquest pensament tan profund que vostès se'l podrien quedar... I guardar-lo. I guardar-lo... Fins la setmana que ve no l'altra que és quan estarem aquí mm. recordin que el proper dissabte això ho passaran de 10 a 12 aquí a la sí. sintonia 91.4 doncs amb aquest pensament tan profund els deixem bones vacances de Setmana Santa que el tecni també tingui molt bones vacances sí. eh? perquè és un home que aquest ja pim pam, sí, ja, ja home, si i... té aquí la moxilla ja. Oh, sí? sí, ja, ja està, ja està, ja està ja va, i el surf se'n va fer surfint i tot doncs bé, eh, dic-los això que la setmana que ve no estarem aquí a l'altre sí, puntualment a les 7 de la tarda per engegar dues hores més companyia a la sintonia 91.4, la freqüència modulada i com que els hi dic, moltes gràcies per estar aquí en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa <totipos> Baapaix Maresme llura 9.4.